i d'avui a, a càrrec els diferents partits polítics representats amb el nostre ajuntament en el que començaran a la distància ja i a la sentada la bancada socialista i també a alguns milers d'aquestes de govern que no falten a la situació de la seleccionació. L'alcalde per la Fugenda de Clínia és a cinc mocions, una que presenta l'equip en el govern per recomanar-se a la seguretat de l'Espanya, una seguretat de govern pel bató social de l'escat bancar garantir l'accés a la unitat social, una tercera del municipal de polítics socialistes de Catalunya per la cerca de propostes i una política activa per facilitar l'accés a l'habitatge. També tenim després diverses uh, mocions presentades fins a 3 per al uh, grup del partit en, de, en comú. Sí uh, Excusem l'assistència la, del doctor Jaume Palai per qüestions personals no ha pogut venir i a la resta som tots doncs si vol senyor secretari podem començar Molt bé, ens doncs anirem pel punt primer aprovació de la, de la sessió anterior de 28 de gener de 2020 Algún portaveu vol manifestar alguna cosa doncs el donem per aprovat i passem al punt número 2 Sí, serien resolucions d'alcaldia, informació es dona compte les resolucions dictades per l'alcalde president durant el següent període període comprés entre el 23 de gener de 2020 i el 19 de febrer de 2020 número 1 en ordre correlatiu creixent de la 131-2020 a la 324-2020 Algun portaveu vol dir manifestar alguna cosa? No? Doncs el donem aquest punt per informat i passem al punt número 3 Sí, serien resolucions de l'alcaldia, nomenament d'advocat i procurador, nomenament per comparèixer i personar-se a l'Ajuntament davant dels jutjats, en ratificació. No hi ha cap portaveu, doncs donem per ratificat el punt número 3 i passem al número 4. Serien sentències i altres resolucions judicials, coneixement. Eh, es van informar puntualment a la Comissió de Règim Interior de Règim Interior. Si algun portaveu vol manifestar alguna cosa doncs el donem per, per donat per fet i passem al punt número 5 Si sí, el punt número 5 seria l'aprovació inicial de la modificació puntual de l'ordenança municipal de civisme i convivència de l'Ajuntament de Palafrugell i com he fet saber en els portaveus eh, abans de l'inici de la sessió eh, s'incediria un punt primer que seria per ratificar els acords de creació de la comissió redactora Bé, eh, respecte a aquest punt, s'ha fet ja les, les, les dues comissions, ha fet el punt aquest ja, ja és molt i molt llarg, total, per, per només posar sis paraules, que és que en el capítol 2 de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència de l'Ajuntament de Palafrugell, en el capítol 3, sobre les platges, en el seu article 17, que parla del règim específic, hi ha un llistat hi ha, ja existia un llistat d'activitats que estaven expressament prohibides a les platges d'acord? d'aquestes hi havia 12 i l'única cosa que fem en aquesta ordenança és afegir-hi una una una, una, una t -t -t tretzena que és el de prohibir, prohibir fumar a la zona de la platja en aquest punt eh, només hem posat eh, aquestes només hem posat aquest, aquest, aquest punt només hem, sense especificar més eh, si vostès després consideren que s'ha d'especificar més com que és la producció inicial eh, tindrem temps a, a poder-la modificar m'hem eh, explicat explic, explicar les ordenances no gaire però sí que ens hem explicat jo crec que bastament perquè és un fet que nosaltres ja vam posar en coneixement públic a l'estiu passat que era la intenció d'aquest govern de restringir el fumar les platges eh, arribem nosaltres en aquesta declaració de, eh, de prohibir eh, fumar les platges també va, va dir la, la redundància com una declaració d'intencions una declaració d'intencions que sobretot per al propi fumador no? per tal de fomentar estils de vida molt més saludables però també que és molt important per la resta de la gent que està allà estem caminant cap a, un, cap a una societat en el qual cada vegada és més restrictiu el, el deixar fumar en zones que són compartides entenem nosaltres que les plages són un lloc compartit, un compartit i més les plages de Palafrugell que són unes plages bastant petites com, eh, compartit per molta, per molta gent i creiem que això és un benefici no solsament per la persona que fuma, sinó també per les persones que estan al seu voltant. però també hi ha uns raons medioambientals i, i si cas un moment que tingueu el regidor de medi ambient, em pot fer a tot un llistat de, de les reunions medioambientals, però sobretot per la deteja de la sorra per als nens que juguen a la sorra que no es trobin totes les borilles i per la quantitat de borilles que es troben a, a, a, dintre, a dintre del mar a dintre de l'aigua que l'única cosa que fan és contaminar el mar i també, per no dir-ho també, un estalvi a, a noves neteges perquè unes plages sense fum sempre seran molt més fàcils de netejar que unes plages al fum aquest és un raonament que, hem, que nosaltres com a equip de govern l'hem estat parlant des de fa tot en l'estiu que és com quan, quan, quan varen decidir s'ha fet, fet tota la informació ciutadana, s'ha fet una enquesta d'opinió ciutadana i ha sortit majoritàriament a favor de, de no deixar de fumar en les plages i és per tot això doncs que hem tirat endavant aquella proposta també des de turisme no hi ha hagut eh, amb el sector hoteler no hi ha hagut cap, eh, cap cap mostra de, de, de signe al contrari i és per això doncs que avui portem a aprovació inicial aquestes sis paraules que es prohibit de formar les plagues en el qual comportarà un canvi d'hàbits molt important a les plagues de Palafruge és veritat que hi ha altres plagues amb altres llocs que han fet zones de fumadors i zones de no fumadors però estem parlant de zones eh, i ho hem estat mirant eh, amb, amb, amb, amb altres poblacions algun de Catalunya però també de fora de Catalunya, de Galícia i el país i a les Illes Balears nos'han trobats més. però ens trobem sempre en plages molt i molt grans en el qual fer una, una separació de plaja per a la zona de fumadors i la zona de fumadors pot ser e factible. però eh, tinguem a fugir i la platja més gran que tenim, que és la platja de Llafranc, eh, a més amb els hàbits que hi queant. Josep Maria que ho coneix molt bé, que la gent que es Espanya es en aquella zona eh? no no, facis, no la facis eh, separar van considerar que, que, que, la, que la tipologia de costa de, de plages que tenim aquí a la Frugell ja no, no per no parlar de Calella eh, feia molt difícil eh, trobar, eh, fer aquesta, aquesta aquesta separació de zones de fumadors i zones de no fumadors i creiem que també hauria sigut un pas intermèdia perquè a eh, eh, eh, Ningú, ningú pensa una altra cosa que d'aquí uns anys serà prohibit fumar les plages no a Palafrugell sinó per tot creiem que és, és un punt que Palafrugell pot fer aquest pas que et endavant i és per això que com a equip de govern presentem aquesta proposta obrim el torn d'intervencions dels grups si nos van ho Bona nit tots, bon dia senyor alcalde bon dia regidors bon dia. bé, en primer lloc personalment i el meu grup donarà suport a aquesta resolució que avui prenem però abans volia comentar diverses coses no? en primer lloc, clar, nosaltres vam fer una enquesta en el personal entre les persones que venen els usuaris de les platges i industrials restauradors i bàsicament un 95% tothom ho veia positivament això però molts en van dir el primer que ha de fer els polítics de l'Ajuntament és arreglar les platges i no prohibir tant és una resposta que a mi m'ha fet pensar i potser en aquest any que vivim les conseqüències de, del temporal l'àrea potser és avançar-se una miqueta més i potser donar prioritat donar un any de transició posar els cartells que estem amb una planificació de platges sense fum i no implementar-ho immediatament sinó haver-hi un traspàs d'un any i lògicament posar el que s'hagi de posar en cartells i, i pot haver-hi personal que pugui preguntar una miqueta i conscientitzar a la gent que ve què li sembla aquesta proposta serà una manera d'educar-nos a tots, els que venen els que som i els que treballen allà no? en principi dic ho veu bé la gent majoritarà que el 95% i ho relaciona borilles i natadà salut i platges però altres també diuen i per què no traiem tot aquell munt de barques que hi ha al davant que també contamina molt i que, ah, és un tema ja més complicat perquè aquí l'Ajuntament ho té bastants bons beneficis no? i també allò contamina no? per tant jo diria deixaria un any posaria els cartells que s'hagin de posar a les platges per conscientitzar totes les persones que ven i els professionals i tal i engrescaria una miqueta a tots els usuaris i la gent que vivim i treballem aquí a tirar endavant aquesta proposta i fer una miqueta net i polit la situació que ara visquem del temporal glòria moltes gràcies senyor si Rius sí. bona tarda a tothom uh, des dels comuns podem, com ja vam comentar la comissió informativa que ens van facilitar uh, votarem estar nintre perquè no estem no ens agrada la radic radicalització de prohibir el fumar sinó apostem més per una sensibilització com a mesura correctora en principi patim pels agents per la manera que es faran les mesures correctores a l'hora de multa, al ciutadà i no tenim amb certesa realment quines són les mesures correctores que faran servir i no volem que això cregui polèmica amb el ciutadà i conflicte de cara a la gent a l'hora de tenir que multar. Ens agradaria que igualment, si ens ho volen facilitar, les mesures correctores que faríem servir i al mateix temps apostem més per una sensibilització de més que no fumar dels de perímetres del voltant d'unes turístiques i passejos sensibilitzar que no tiressin les borilles a terra però ja sabem que si, si prohibim a la platja no hi haurà borilles però el problema és, és, més, és més profund és més ampli tots els espais de passejos que estan plens de borilles jo crec que s'haurien de senyalitzar amb sensibilització creiem més amb una sensibilització que no pas amb una prohibició de moment per començar el sí, seu Fernández Cosa, bona nit a tothom Però nosaltres també és una prohibició inicial per tant d'una organança que segurament té un component important quan que toquem un tema d'aquells que segurament a nivell de sensibilitats segurament que tots estem d'acord en que el tabac doncs, no ajuda pràcticament amb res, algú que a la millor pensa que fumar doncs el relaxa però sí que és veritat que nosaltres pensem que una organança quan es fa i s'incorpora elements de prohibició acompanyada d'un element i com prohibir vol dir si que aquell complex ha de sancionar si realment no podem sancionar jo crec que n hi ha molt més cap a la sensibilització crear campanyes o estructures que permetin a la gent que no pugui fumar perquè si no se fa molt difícil a un ciutadà que incompleix sancionar-lo per tant nosaltres pensem que eh, malgrat això Hagués sigut, més, hagués sigut més partida d'intentar crear una prova pilota amb un espai concret, una el concreta, que no pas fer-lo, de forma generalitzada, Però un espai, perquè serà poc operativa. I a més a més, també el segredari va arribar, jo crec que la, la pròpia redacció que hi ha d'acord, fora bo, i ho dic perquè ens estem trobant sovint, de que quan aprovem l'acord, a, a part que aquí he modificat que hem incorporat un primer punt que no hi era, era transcriure com queda l'ordenança perquè és un tema bàsicament inclús de la jurídica i de transparència que la gent que agafi el ple vegi que estem modificant que no hagués de anar a el que és la comissió redactora si volem realment per una facilitat que la pugui seguir el plenari aquí en aquest acord hauria d'estar transcrit que modifiquem però dir jo, és una provisió inicial nosaltres intentarem analitzar veure si fem algun tipus d'esmena que es permeti per la producció definitiva que pugui donar suport, dir, compartir amb l'esperit de que fora bo que els espais públics no es pogués fumar per aquesta mateixa regla de 3 hauríem de demanar que fem els passejos, el passejos també es fuma i la gent tira les borilles al carrer i potser doncs, jo crec que segur que tots que estem aquí compartim que això és lleig i no s'hauria de fer però a continuació és què fem quan prohibim i veiem que algú incompleix per sancionar-lo i no tenim eines perquè vostè sap que la normativa no ens permet a nosaltres sancionar aquest el ciutadà que incompleja, no sé qui sigui, un ciutadà que en aquell moment oiència a la terra, hi ha un policia, li digui alguna cosa aquells ciutadà segit digui qualsevol bestia bestiesa per, per, per, per insultar l'autoritat i pugui sancionar però haurem d'arribar a un tema de tibantor que pensem que no fóra bo no, que no es protegeix, però quan, en aquest cas nosaltres ja dic compartim l'esprit, compartim la filosofia pensem que hagués sigut millor anar per una prova pilota concreta i acompanyada d'una bona campanya de sensibilització de totes les platges però amb aquesta aportació inicial farem una extensió a, a esperar que nosaltres intentarem fer alguna aportació que permeti l'aprovació definitiva poder donar suport. Gràcies, senyor Fernández. Eh, senyor Ferrer, gràcies pel seu vot positiu. Evidentment, aquesta enquesta que, que ha fet vostè és la que coincideix amb el que han fet l'àrea de participació ciutadana de Palafrugell, també que és molt, molt positiva. Les, arreglar les les platges i les barques amb això no, no, no creiem que és gaire l'oportú, dir, les, les barques eh, que estan fundejades i són perquè la normativa ens ho permet que, que s'hi posin boies allà i si fa, seria un, un debat eh, paral·lel amb aquest no té res a veure les, les barques que estan fundejades allà o les barques que tenen a la platja si contaminen o no contaminen amb, amb el fumar eh? Uh, uh, això per tots el, el, la llei antitabac no permet sancionar el, el fet de, de, de fumar Mira, això, el, el, això també tots tres ho estaven dient, nosaltres ho tenim molt i molt clar i uh, la intenció és que no es pugui sancionar no vol dir que nosaltres no podem posar cartells de prohibit fumar aquí, evidentment després des de serveis que us haurem de portar la, la, tota aquesta campanya necessitarem, a part d'una bona informació estàtica en allà a gent informant a la gent que estigui fumant i, i diguent-los-hi diguent que, no, que, no que no es pot fumar Uh, creiem que si hi ha cartells sense fumar ja era molta gent que no fumia no, i el que no fumar tenia aquest autocontrol de la gent es en la pgina no pot fumar el propi el i persona del costat. El camp del Barça uh, que també apliquen la llei de, de, de prohibir fumar s'ha prohibit fumar sense sancions s'ha prohibit fumar i no es fuma i això els que porten més anys saben doncs que era mol habitual que es fumessin no uns cigarrus, no, no cigarretes, sinó uns bons cigars en allà. I eh, jo que si he anat alguna vegada no he vist que ningú fumés, ni tampoc he vist ningú que que, que anés a sancionar per poderlo per poderlo per poder fer. Creiem nosaltres que amb una bona campanya informativa a les, a totes les pàgines de Palafrugell Uh, indicant que allà no es pot fumar aconseguirem que la gent no fumi poder costarà una mica més si no hi ha el sancionador aquest però creiem que en poc temps aconseguirem a tenir unes unes plagues molt més netes de fums i de, i de borilles uh, posarem doncs aquest només, punt si, si, si com que sí. està parlant molt de l'enquesta en sabem, tenim dades de participació l'enquesta, la, la gent que ha contestat i realment ah, si, sí, li, els... li, li passarem, no la no l'apuntarien no? aquí perquè no i si això a aquest l'IPEP es va informar s'ha votat amb el sector s'ha informat directament s'ha posat a votar s'ha informat a l'IPEP? Sí? Bueno, la, la, la, no? la part turística la part turística la part turística, frema, la part, la part turística però l'IPEP no és la part turística i a l'associació l'ATP és socialista sí, sí. però l'ATP és, és un sector de l'IPEP i l'IPEP és no, però, això, va, això vam anar a per l'ATP eh, perquè eren els que estaven més incidència directa amb aquest aquest sector. Li farem arribar, a tots li farem arribar l'enquesta. Eh, si fas passar Perquè jo no ho tinc. No. No pogut no no, no, no, no li passar, però no teniu ordinat. Sí. Sr. Ferrer, aquesta índo seria o no seria? No. seria. No, s'aproxim. No. Fa la campanya sense Ara podem inicialment. Vale, sí i després hi posarem les mesures correctives que calen poques n'hi ha informatives les mesures sempre seran informatives sempre seran informatives en aquesta zona no es pot fumar com que no podem sancionar hem de ser informatives s'ha de posar a votació al punt número 5 vots a favor del punt número 5 Sí, sí, sí. Votun contra? Abstencions. Per tant s'aprovaria per 11 vots de l'equip de govern i un vot de ciutadans i 8 abstencions del set del PSC i una de per la fugenda comú podem. Quants sí el govern? 11 o 10? 10. Totuns no, apogen a 11, són una, 11 molts o pocs de repens si m'ho relati passem al punt número 6 sí, el punt número 6 seria la resolució dels recursos de reposició a l'aprovació definitiva de la reglació de, de treball de l'Ajuntament de Palafruge uh, té la paraula el senyor Pau Sí, gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom. Uh, aquest tema doncs, també és un, és, uh, diguem, un punt que penja del tema de l'aprovació la de, de la resolució de llocs de treball és una sèrie d'al·legacions que en aquest cas doncs, es desestimen i que queda doncs, pendent una al·legació de cara al més vinent aquí veurà una, una, una llista una mica llarga en el tema en el, que són aquestes al·legacions que com hem dit es desestimen eh, i portaríem a aquest punt, doncs el, doncs el punt dels acords, portaríem al punt número 1 que és desestimar íntegrament els recursos de reposició presentats per les persones que hi ha a continuació en aquesta llista i en aquest sentit don, ratificar diguem, el seu punt número 2, notificar aquest acord a les persones interessades amb els, amb els corresponents informes Sí Algun Sí, jo volia demanar perquè parlant amb alguna d'aquestes persones em ratifiquen que hi va haver un acord el juny de 2019 en el qual l'Ajuntament acceptava un plus de 93,07 i per tornicitat i un plus de 12,47 eh, cèntims eh, d'euros 12,47 cèntims eh, euros, en 47 cèntims i en què es pagarin el 2019 i el 2020 eh, i això estava comprès davant del comitè d'empresa i la junta de personal i la gent es veu que aquest no es paga jo trobo que si s'ha fet aquest compromís davant la junta de personal i el comitè d'empresa s'ha doncs de complir jo crec que la gent que ho demana és un cos dir, tot, tota la gent tota la gent és important i els treballadors de l'Ajuntament però considero que en un cos que és tan sensible per la feina que fa jo crec que s'hauria de donar aquest plus i complir el que es va dir si és així sí, és veritat que s'havia arribat en aquest compromís també és veritat que es va anar a la Junta de Personal i també hi va explicar quines eren les raons una vegada van tenir configurat el pressupost del 2020 no es podien arribar a tots els compromisos que s'havien pres a tots eh? i després van tenir que, que retallar provisionalment els, eh, aquests, aquests acords que l'acord aquest eh, no, es, no es compleixi ara no vol dir que no es compleixi no? el que estem negociant ara és intentar a partir de l'any amb els pressupostos de, del 21 pagar amb efectu retratiu que tenen aprovat per al 2020 el que passa que per pressupostos del 2020 era impossible poder-hi fer ferère això més totes les altres modificacions que hi havia i ho vam explicar-lo i ho vam explicar-ho tant amb la relació de llocs de treball com, en el, com en el pressupost que, que la dificultat que hi havia és que es va tenir que comptabilitzar tot el capítol 1 amb eh, una vegada aplicat a la relació de llocs de treball i això va ser una feina molt feixuga però a sobre no se sabia quin eren els resultats fins que no es van tenir tot que s'un hora tenia i tot comptat. I nos va tenir aprovat i tot comptat, I no i tot comptat eh, això vol dir que, i si us en recorden que va estar aquí parlant, el pressupost el, el pressupost del 2020 en el capítol 1 pujava el 8,6%, eh? un, eh? o sigui, aquest 8,6% era el màxim que podien pujar, No es podia pujar absolutament més. Si si aplicat això hien d'haver pujat més o retallar un altra dels acords llavors el que nosaltres van dir no podem complir això en el 2020 però estem en negociacions en junta de personal i amb els sindicats per intentar que a partir dels... Si a veure si és possible que en, en pressupost del, 20, del 21 es comenci a recuperar una part d'aquesta pèrdua que tenen amb aquest acord uh, això és... sí, perdó sí. No, no sé si el company vol dir alguna cosa no, és que és es que, no, es que no has fet, no has fet la sí, roda no, no, és es que ha contestat també ell sí, sí. No, no has deixat fer la roda m'agrada no? la sensació que no que no, que no hi participava no, bueno, ara es posa una mica la pregunta perquè aquestes delegacions que estan pendents del nostre grup en comú en principi sí diu que ja s'han acordat amb el personal i ja tot... s'han informat amb el personal he dit, no? vale. confiaríem en principi que s'hi arribi a l'acord final es va, a estem negociant, estem negociant. Ara, ara estem començant a negociar Eh, doncs tot el que serà el futur acords, els acords que no es poder complir i tot el que són de relacions de llocs de treball que ens falta molt encara per córrer ah, no Podrem votar en favor i que després no es complís les coses dels de treballadors diguéssim no confiar-nos en l'Ajuntament Ens aprovin els pressupostos i si es poden ser Ser Fernà Bé, aquest és el punt que ve de fer la aprobació inicial va fer el 28 de novembre eh? jo vull pensar que tampoc és massa típic portem una aprovació definitiva d'un acord que es va aprovar inicialment que encara hi quedin recursos per, per resoldre seria haver resolt tot els recursos per portar la aprovació definitiva jo no sé què ho veig, que avui portem una aprovació definitiva d'aquest acord amb la gran desestimació de doncs molt recursos perquè ven a repetir el que les delegacions perquè deixem algun recurs perdent per resoldre per tant, aleshores no podíem estar parats d'una posició definitiva perquè aquests recursos que han interposat, uno dels que siguin, si fan referència a la promoció inicial si després d'una part d'aquest recurs l'estimem, encara que siga parcialment, estarem per tant jo, ara potser que avui vingui massa, o no m'hagués sigut que quan estiguéssim tots res sols portéssim el tema plenari, perquè si no és que a mi la veritat és que se si me fa molt difícil avui desestimar els recursos i fer una promoció definitiva de la relació de treball i el doncs, més que ve portar uns altres recursos per veure què passa en veritat no és, no és una bona praxis ja sé que jo crec que això es va va anar, va anar a comissió nosaltres a la mateixa línia que vam dir al novembre no volem no volem variar la votació sé que és un tema complicat perquè en definitiva tot aquest, tot aquest projecte el va iniciar quan jo era l'alcalde la relació de treball seria conscient de que calia anar per aquesta via perquè era un tema que i que era complicat nosaltres pensem que doncs segurament que haguéssim fet un servei diferent no? però que tampoc volen que la gent hi ha que posar-nos a les rodes ni molt menys, entenem que és un tema que s'ha de provar sí que nosaltres farem una extensió ja de jo poso en això, perquè no portar el tema quan estiguin tots els recursos per, per desestimar per estimar parcialment, perquè portar avui desestimar tots aquests que són bàsicament repetitius en les reaccions i d'aquí un mes o dos portar ells tres o quatre que són més no sé, o més de contingut o més complicats, o no sé com dir-ho però en qualsevol cas jo penso que només seria portar-ho tot junts perquè tampoc per un mes aprovar avui definitivament o el mes que bé, no ve d'un mes si vostè em diguessin que per aprovar definitivament ara s'ha de fer aprovar perquè tenim un termini que s'acaba jo sóc ben que, que modifiqui la meva intervenció però jo crec que no és un tema d'urgència si més no jo no, no la veig i si vostè no diu que és urgent i algú me diu que s'ha de provar avui per nassos perquè això ja és un, un tema que, que perilla nosaltres no veiem així i per tant la referència no és que seu, torno a repetir que jo crec que seríem molt millor que vinguessin tots just tant cosa perquè és un tema que afecta a treballadors clar, uns voran, avui ja l'havien no que s'estimen i queden altres que estan encara per estudiar, per què aquests queden per estudiar encara? per què no tots alhora? qualsevol cas es distribu farà una extensió amb a ès que no volem que s'interpreti que són pal de les robes i que tenen que és un tema complicat que quan jo vaig iniciar el 2014 seia que era complicat i que del recorregut segurament que tenem entre bancs com, com estem veient. Bé, eh, és cer que hi queden un o dos recursos. dir no, parlant de memòria, són molt i molt pocs alguns recursos eh, per resoldre, la resta estaven ja fa temps que ja els tenien des de, de l'àrea de recursos humans ja el tenien molt i molt clar i llavors hi havia alguns que pel seu gran complexitat no, es van, no, no es havia arribat encara amb un acord d'una decisió de veure quina, quina, quina era la sortida que se'ls donava era, és veritat van tenir sobre la taula que fèiem eh, esperem de tenir-ho tot o modifica d'alguna manera eh, aquest procediment no en els, en els que ja saps el que resoldràs els informem als treballadors de quin és el, el recurs el, el, el final del seu recurs la resolució del seu recurs i en els que tenim més dificultats i estem parlant de molt i molt poc, en aquests eh, eh, no es precipitem estudiem-los, estudiem a estudiem bé i els resolem doncs, aquí un, dos o tres mesos del que sigui Dir, no, no, no si modifis no, no, no hi ha urgència, no hi ha cap d'urgència, però el procediment d'efectuarxi de, de, de, de tam tampoc no, perjudic, no, no creiem que perjudiqui absolutament a ningú. I és per això del que avui portem eh, a, a, a la resolució de tots els recursos que hi ha a l'aprovació idea definitiva i els que encara s'han d'acabar de tramitar, els esperarem que estiguin tramitats per poder los aportar. Entenem el doncs, que s'ha de posar votació. estem en el punt número 6 Vots a favor Vos sí, sí, sí. uh, Vots a favor del punt número 6 Vots en contra. Abstencions. S'aprova. S'aprova per 11 vots a favor de l'equip de govern, un vot en contra de Ciutadans i les extensions 7 vots del PSC i un vot de, de la Progenia en Comú Podem. Molt bé, passem al punt número 7. Sí, el 7 seria el desestiment de la sessió i restabliment de la garantia per a la concessió dels aparcaments públics. Bé, okay. jo crec que això també ja s'havia explicat en la comissió, intentarem fer-ho molt resumit. El uh teníem teníem eh, eh, o teníem un dipòs d'una garantia que ens havia dipositat Dornier aquí a l'Ajuntament per als aparcaments de Can Màriu això ja havia de l'any 2000 en l'any eh, 2018 perquè era ara ve un canvi d'empresa de Dornier va passar a Emparc i en aquest 2019 resulta que Emparc eh, l'ha deixat i ha tornat a Dornier i ara el que Emparc fa és reclamar la seva garantia llavors el que presentem avui és que li hem dit a Emparc que no li tornarem la garantia fins que Dornier que és el que li ha tornat a tenir els aparcaments ens ha tornat a posar la garantia en aquí no? és només aquest, aquest procediment que és una mica liat perquè és liat el de l'empresa perdoneu, les persones que venen són les mateixes una eh? cosa que canvia, que canvia la targeta de la, la canvien i ara som d'orniera ara som en part no? ells han fet aquest joc de, de, de política d'empreses que nosaltres no hi entrem ni, ni entrem a valorar-ho ni, ni, ni només tenim el coneixement oportú com ha de ser però evidentment per retornar la, la garantia a en part primer ens ha d'haurà de, de tornar a posar la garantia el que està, eh, està explotant l'aparcament en aquest que és es ja? donia un... i avui com que això és, aquestes dues garanties s'ha de passar en aquí és molt llarg i molt... pot ser una mica ferragós però és senzillament això un punt d'aprovació bueno, aprovació, aprovació desestima o sigui, el que desestimem és el retorn a IMPARC algú vol participar, no? doncs entenem que no s'ha de posar votació el punt número 7 aprovar con unanimitat i passem al punt número 8 sí, el 8 que seria el preu públic de joies de la garbinada ratificació té la paraula el senyor Joan Víctor és clar que de... ratificar l'acord de govern de Junta d'IPEP que es va produir el dia 12 de febrer uh, mm -hmm. uh, són els, els preus públics de paquets de, de garbinada que tenim com a merchandising i aquí estan detallats cada partit d'objecte i, i el preu que aprovem per vendre a les oficines de turisme que tenim a la presó No hi ningú vol doncs ho veurem per ratificat el punt número 8 i passem al punt número 9 Seria la Sol·licitud de bonificació d'edició de la llicència menor 150 barra 19 desestimació Sí, té la paraula la senyora Olga Pellé uh, Moltes gràcies alcalde, bona nit a tothom Bé, és un punt eh, referent a una persona que fa una sol·licitud de bonificació de l'ICIO per unes obres a la Salleda, eh, segons eh, un article de l'ordenança fiscal hi havia una possibilitat de bonificació del 95% de l'ICIO però en el seu cas eh, es desestima eh, atès que l'obra que ha dut a terme és una obra de caràcter personal i no està inclosa dins del pla integral de, de barris de la Salleda i per tant no forma part del projecte i no té dret a aquesta bonificació algun grup vol participar no? Entenem que no s'ha de posar votació doncs no el donem per, aquest cas per desestimada i passem al punt número 10 el 10 seria a l'agència l'Habitatge a Catalunya, bonificació de l'IBI 2019 pel programa mediació de lloguer social per a la gent gran estimació té la prau a la senyora Roser Massaguet gràcies, senyor... <coughs> gràcies senyor alcalde bona nit a tothom un any més portem aquest tema aprovació, és la bonificació de l'IBI del 2019 l'agència de l'habitatge va presentar una instància demanant aquesta bonificació del 50% aquests 52 pisos van destinats a lloguer social a gent gran per tant, sí que li correspon aquesta bonificació i s'aprova s'aprova en aquest pla. Algun grup vol participar? No? doncs el punt número 10 provem per unanimitat i passem al punt número 11 que si els hi sembla podem fer-los conjuntament 11 i 12 si sí, no hi ha cap problema doncs l'11 seria l'execució del pressupost 2019 a 31 de desembre informes de morositat del tercer i quart trimestre del 2019 coneixement i el punt número 12 seria liquidació del pressupost de 2019 i estat d'execució de les inversions financerament sostenibles coneixement Sí, té la paraula la senyora Olga de Palaí. Moltes gràcies, senyora Tala. Bé, uh, en termini uh, ha estat uh, el pressupost que uh, és molt positiu. Hem tingut uns ingressos de 43,4 milions d'euros i unes despeses de 40 milions. Aquesta diferenciació entre ingressos i despeses ha de gairebé 3 milions d'euros sobretot ve donat a un entrenament molt important de la recaptació per la... la la reforma que ha d'estar a l'Estat el resultat pressupostari que tenim és positiu complim amb la l'estabilitat pressupostària de la llei i també la regula de l'espesa els ingressos sí. Ja, sí. els ingressos totals que tenim de 43,4 milions tenim un superàvit d'operacions corrents de 7,5 milions un dèficit en operacions de capital de 3,3%, un dèficit també d'operacions financeres de 860.000 euros i bé, fer una anotació també important que tot i l'augment que hem tingut a la recaptació per part de, de l'IBI, de la regulació catastral, una part d'aquests ingressos no es consolidaran en futurs anys sinó que calculem que només uns 700.000 euros es consolidaran d'aquests ingressos els principals ingressos corrents han tingut 15 milions de recaptació de l'IBI la participació dels tributs de l'Estat que s'han vist més o menys igualats hem tingut també una recuperació de l'ICIO que ha pujat 800.000 euros d'ingressos aquest any també hem tingut un augment dels ingressos per la taxa de subministrament d'aigua ja que eh, hem tingut una millora en el rendiment de la xarxa i pel que fa a les despeses, que han sigut de 40,1 milions eh, bé, la majoria de les despeses van al capítol 1 de personal que ha augmentat per un augment retributiu de la relació de llocs de treball eh, també per un augment de la seguretat social dels policies i perquè també hem experimentat alguns plans d'ocupació més del SOC respecte a anys anteriors El capítol 2 eh, hem augmentat per... S'ha augmentat la despesa per l'absorció dels organismes autònoms que tenien i també per un pagament de, de l'ACA per una incidència del 2018 i ja que un milió d'euros no es va poder executar en el pressupost del 2018 i s'ha hagut d'executar de, en aquest. Um, per tant, hi ha hagut aquest milió més d'increment de, de la despesa. Hem fet una reducció important de les despeses financeres i s'han reduït les inversions i les transferències de capital uh, sobretot degut a la finalització del pla de barris. Bé, pel que fa a l'estat de la tresoreria hem tingut una evolució creixent en els últims anys ha arribat fins als 15,5 milions per tant tenim un superàvit de tresoreria que actualment ronda els 11 milions d'euros estem complint amb, el, amb la qüestió de morositat ens estem situant un termini mig de pagament de, per sota del mes per sota la mensualitat de 28,7 dies i bé com he dit tenim estabilitat pressupostària en dos milions i mig d'euros, complim la regla de despesa i a més a més perquè fa el deute que som un ajuntament que estem molt bé a nivell d'endeutament, de, la llei marca com a màxim un 75% de, de possibilitats d'endeutament de, i el nostre deute es marca el 25,77% tot el deute que té l'ajuntament i les altres corporacions eh, són 12 milions, 6 pertanyen a l'ajuntament i 6 a palafrugell gent gran, ja que per la construcció del geriàtric hi ha, hi ha un crèdit a pagar en 30 anys pel que fa a les inversions de financerament sostenibles dic que hem tingut 114.000 euros de baixes en licitacions i aquests diners eh, s'hauran d'utilitzar tal i com marca la, la llei per amortitzar el deute el deute que, que s'amortitzarà serà eh, els deutes que estan en pitjons condicions financeres que són amb la Caixa i el Santander, dos dels deutes que tenim. Pel que fa al pressupost d'execució dels organismes autònoms, dic que el museu presenta un dèficit per l'augment dels costos de l'electricitat i per un augment dels contractes externs, i que aquest dèficit, que són de 3.000 euros, la llei ens obliga a modificar el pressupost del 2020 per retenir aquesta quantitat. I pel que fa a l'Institut de Promoció Econòmica, presenta superhàbits, sobretot, com més cada any per les taxes turístiques i crec que tot allò de més ven més en concret i ja es va tractar a la comissió però si hi ha alguna pregunta doncs... sí. senyor Ferrer eh, jo volia preguntar per què eh, ha davallat les inversions externes d'altres institucions ja sigui la Generalitat govern, s'han perdut subvencions per no presentar projectes jo voldria saber si s'han perdut inversions alienes per debuts de no presentar projectes o s'han perdut perquè ha acabat a pla de barris jo dic que lògicament l'Ajuntament per cada euro que posa hauria d'aconseguir que al mínim 3 euros de subvencions d'on sigui, ja sigui capital privat, capital mixt o institucions, institucions públiques, no? I, a vegades, hi ha vegades ja molts ètims que estan rondant, rondant i cal presentar projectes per desenvolupar, si pues, ja siguin qualsevol tipus de, de programes o, o d'inversions necessàries per munició. Senyor Rius. No, no, senyor Fernández sí, gràcies, senyor <coughs> bé, en qualsevol cas l'explicació que ha fet la regidora ella començava a dir que és un resultat molt positiu és veritat però jo crec que haia afegit molt positiu en un any extraordinari per tant requereix una lectura i conclusions extraordinàries perquè sabem que els elements que hem tingut difícilment es tornarà a repetir en quant al component d'ingressos perquè és veritat que hem tingut un component d'ingressos de l'IBI que ha sigut extraordinari, bàsicament com ho vostè ha dit, la, no tant per la reforma de l'Estat, sinó que ha sigut una revisió que l'Estat va executar eh, arreu de 2.800 expedients que l'Ajuntament no s'hi ha oposat i que bàsicament ha afectat aquells, eh, podien dir, contribuents que han fet reformes han fet reformes antigament, han construït la piscina han ampliat i que aquestes dades no estaven comunicades i es detecten se revisen i automàticament se liquiden i a més a més com toca amb efectes retroactius, per tant, està ben dit que només es consolida la part dels 750.000 euros i la resta serà un ingrés extraordinari perquè la resta, i amb bon criteri i propi interventor, i a mi no s'inclusió perquè seran d'aquestes que sí que s'imputen i algun discurs tindrà l'afectació l'any que ve aquest any 2020, perdó perquè molts estan pendents de pagament perquè s'han donat uns terminis per pagar per tant però també és veritat que l'IFIO ha tingut un component perdó, l'IFIO ha tingut un component extraordinari des del 2017 si vostès, vostès han liquidat vostès ser l'alcalde ha liquidat 17 18 i 19 eh? doncs bé, amb aquest l'IBI en aquests 3 anys ha passat 11.600 de liquidació, eh? però la liquidació és la foto fixa a 31 de desembre no enganyem, que a vegades tampoc això és com quan l'empresa fa el balanç del final que la foto fixa, durant tot l'any ha pogut passar moltes coses, i això no vol dir que la foto fixa d'ara pugui ser eh, la mateixa que en mes de març però està clar que l'Ajuntament el que sí que està està clar que està és un ajuntament sanejat econòmicament vull dir que això no n'hi ha cap dubte que té molt poc endeutament molts ajuntaments voldrien que té una bona eh, liquidez en quan a foto fixa el 31 de desembre d'aquests 15 milions d'euros podríem dir als bancs però també és evident que aquest IBI passa d'on600 a 15.214 al 2019 vol dir únicament del 33% aquí no només hi ha la revisió catastral i a la revisió hi ha les incorporacions dels nous padrons que s'incorporen i hi ha el 2,5% en el 2018, també hi és per tant, per això jo en el pressupost del 2019 si em recorden ja deia que hi havia marge per ajustar l'IBI a la baixa ho vaig dir i ho mantinc, hi havia marge per ajustar l'IBI a la baixa, més, si més no per, inclús amb un any que era un any electoral, que inclús això hagués pogut ser una eina, no, però no feia tan clau electoral, el feia en clau de que tècnicament hi havia opcions per poder-ho ajustar però també evitar que la resta d'ingressos s'han comportat correctament, l'ICIO ha pujat l'APROVALS s'han tornat de consolidar vull dir, bàsicament tots els padrons excepte la reducció de l'Estat que ha baixat una mica perquè fan la revisió en relació al 2017, però doncs estem parlant de 200 milions o de 5 milions, per tant, tot ha sigut correcte, també s'ha comportat de forma extraordinària les, les multes 1.600, està molt bé per, per ser un govern que no vol multar està bé, un millor 600, no? Al segon cas, això com que és un tema reincident ho dic aquí en plan de, en plan de per trencar una miqueta el, el fil del de, de que és el rigor de la pròpia explicació no? també les despeses s'han incrementat, és dir. vostès han, han incrementat serveis perquè l'Ajuntament està en va creixent en quant a serveis òbviament ha fet una opció política que ha sigut intentar millorar serveis d'escombraries bàsicament per la via d'adoptar algun, algun mecanisme de millora acompanyats a més recursos econòmics que són més de 300.000 euros capítol de personal també és veritat que cal dir-ho diguéssim que l'increment que té és en relació a les obligacions del 2018 i del 2019 és un 10% d'obligacions reconegudes del 2018 eren de 11.600 reconegudes del 2019 són 12.800 i sí que puja en relació a la retribució perquè a més a més el que van aprovar aquí alguns en el de relacions tenia efecte en el 2019, la Ciutat Social i els Policies, veritat, plans d'ocupació també, però també un coment d'orals extraordinàries, que jo vaig dir al ple passat, 219.000 d'orals extraordinàries. Vull dir que també és, això també es considera... I jo, per lo que he vist del 2020, en el pressupost, i s'agafa a l'informe d'interventor, ho torno a dir, no hi ha cap element que em faci per a veure que les dures extraordinàries siguin a la baixa. Si més no, perquè, entre altres coses, vostè pot denunciar perquè no hi era, però caldria saber-ho hi ha dos acords de, de plenari, de la Junta de Govern un del 2010 modificat al 2012 i modificat al 2018 que parla de com s'han de fer les hores extraordinàries i quin reglament ha de, ha de tenir per, per autoritzar-les i parla que s'han autoritzat prèviament i jo dubto molt que totes les àrees de l'Ajuntament justifiquin prèviament que les hores s'han de fer amb quins serveis corresponen perquè vol dir que la lluny de govern es va aprovar prèviament i això no ho dic jo, eh? són acords de govern aprovats per vostès un al 2010 per un govern que era d'Esquerra i València en el qual el 2010 quan el va aprovar l'alcalde d'Esquerra de Sabrià. el 2012 jo el modifico, el 2018 l'aprovan vostès Per dir que l'aprovan vostès, me refereixo al govern qui actualment eh? que també té aquest component, per jo crec que, malgrat això, el capítol 1 jo crec que és una assignatura pendent de cara al futur d'intentar, i jo confio que amb el conveni col·lectiu que suposo que deuen estar negociant o no, no ho sé, doncs tot això sigui un tema que es pugui resoldre. També és veritat que, en, aquest paràmen, en aquest, malgrat que és un any extraordinari, com hi ha alguns components que el seu comportament tampoc ha sigut massa extraordinari si ho compareixen que altres anys si anem per exemple el resultat pressupostari sense ajustar amb un any com aquest que és extraordinari és de eh, 3.200.000 però si anem a l'any 2016 que no va ser tan extraordinari va ser de 4.400 el 17 de 2.600 i el 2018 de 200 per aquest any 2019 i si anem a l'ajustat estem parlant del 2016 4.200 el 17 2.200 el 18, 3, 300 i el 19, 5, 900 m'agrada que ha sigut un any molt extraordinari hi ha paràmetres que ens fan fer una, una revisió de que anem, anem en compte i si anem a aquell apartat que és el que us, el govern pot fer decidir sobre si fa inversions que són sostenibles o redueixen deutament amb un any com aquest que és extraordinari tinguem en compte que tenim 2, 500 per poder disposar que el set ja va ser de 3, 300 i que el 17 i 18 va ser d'un milió i mig tant que és veritat que ha sigut un any molt i molt bo però que tampoc pensem que malgrat que sigut molt bo no, jo ja sé que no va serem la guàrdia ja ho sé, perquè també tenim una altra intervenció que es, que es marcarà de prop però vull dir que ja dic, el, nostre, el nostre grup està satisfet dels números que la Riu ha presentat però la meva reflexió anava més enllà de discutir. és veritat que són molt bons però hi ha paràmetres que són extraordinaris i que cal que estiguem a l'aguai per intentar doncs, que de cara al futur es mantinguin la mateixa amb la mateixa relació perquè també és veritat que vostès jo he dit jo això és la foto fixa, però s'ha mirat el nivell d'execució del pressupost? allò a partir de la partida inicial modificat, reconeguda i liquidada això segurament que molta partides no les han vist però jo he vist modificacions que s'han fet que després no s'han, ni, ni, ni s'han reconegut ni s'han pagat per tant, quan modifiquen un pressupost jo penso que quan modifiquen un pressupost és que volem fer la, la, la, la intervenció jo, jo què sé, una empresa privada que va al banc a demanar un préste per comprar la màquina no se m'ocorreix que li donin el préste per no comprar la màquina si ho fa així, vol dir que aquest, aquest gerolli ja està acomiadat l'endemà doncs bé, aquí jo he vist que s'han fet modificacions pressupostàries de partides que després no s'han habilitat i òbviament si no estan en unitat que no s'han pagat, és obvi això, no? però jo crec que si vostè mira, jo no li vull dir partida, però si vostè mira el nivell d'execució hi que hi ha moltes partides que s'han modificat i que després no s'han ni reconegut i s'han modificat. Per tant, això també té a veure amb el que és l'estat de liquidació del producte tant, que s'ha com a grup mmm, satisfets en el que és la, la foto fixa del 31 de desembre, però alhora els hi diguem que anem en compte amb aquesta i sobretot hi ha una cosa que es preocupa i és, complim o modifiquem això és la seva opció política els acords que té de govern per controlar les hores extraordinàries perquè els tenim i no els complim si no ho complir no hi ha res millor que modificar-la perquè tenir la cobertura legal per poder fer el que estem fent que és que es facin hores de manera que es fan i per tant sense discutir si, si realment el govern no ens considera aquell servei extraordinari i per tant s'han de fer però en el cas d'obtenguts de cobertura legal que ara mateix no la tenim perquè si anem, si anem a l'acord del, del, del, del 2018 diu el que diu i estem fent tot el contrari per tant, res més senyor Alcalde Intentaré fer alguna de les explicacions més polítiques que hi ha després eh, la regidora que té els números acabarà de, de matitzar-ho el senyor Ferrer, ens parla de que no demanem subvencions, escolti, cap dubte amb els tècnics de la casa que es miren i es remiren a totes les subvencions que hi ha, que surten, de que es poden, tinguent en compte que el 90 o el 99% de les subvencions... Te subvenció una part i l'altra l'hem de complementar nosaltres o sigui que si hem baixat les subvencions si cas la, la senyora presidora li complementarà suposo que deu ja ser per el pla de barris no? que en aquest cas no, no, no, doncs no, no hi ha sigut i per això ho eh, veu baixat i després també eh, amb, amb els tributs ho comentava el senyor Fernández amb els tributs de l'Estat que com que, rebaixen, ai, com que revisen sempre amb efectes retroactius doncs aquest any doncs, eh, revisen el 2017 i ens pagaran menys però no en tingui cap mena de dubte no tingui cap mena de dubte de que nosaltres que nosaltres busquem totes les subvencions públiques i si privades ens arriben també ens hi afegim, no? de que podem. El que passa és que bueno, tot, tot, té, tot, tot, tot té un límit. El senyor Fernández ha fet bueno, ha fet aquesta, aquesta, aquesta revisió de... de amb els punts que ja japensm en categoria. Aquest, aquest pressupost, si no hagué hagut revisió catastral, tant haguéssin complett to totes, totes les regles que esvien de complir. Jo crec no dic per vostè perquè ja ho sap, però peròè això no ho dithau sí per ja totí si no hi haviaassegut la revisió catastral aquest 2019, el pressupost del 2019 el tancaríem també en totes les regles de despeses correctes i, i, i exactes. No? És cert que hi ha hagut un increment, un increment amb LIBI, eh? un increment amb LIBI, i que una part d'aquest increment de l'IBI és el que s'ha que veurà amb aquestes IFS d'aquest any i el que nosaltres fem és que tots aquests, aquests diners, aquest increment de l'IBI que hi ha, és posar-los al carrer perquè és, és allà on hi ha més dificultats eh, amb els anys de, de, de restricció econòmica doncs, eh, jo ho sap, i ho he fet i ho faré sempre Uh, jo crec que s'ha de felicitar en els equips de govern que varen transitar-ho, amb una part i va ser i vostè i amb els altres, altres companys nostres perquè varen portar al uh, Palafrugell uh, una de les poblacions de més de 20.000 habitants amb el deute més controlat eh? aquest 25% que deia la regidora davant el 75% que podríem fins arribar-hi i això no és mèrit nostre és mèrit de la gent que es va precedir a nosaltres i nosaltres l'únic cosa que hem fet és anar mantingent tot això i eh, és cert que el 2015 i el 2016 hi sortien unes IFS eh, doncs, doncs, maques, però sobretot perquè com també estava, es trobava en un període de, de, de crisi, les empreses en el moment de fer les licitacions anava molt a la baixa i això era el que ens permetia tenir aquest estalvi pressupostari ara, per sort, per sort pel país, eh, la situació econòmica doncs, és, és, va, es va regularitzant i les empreses doncs ajusten més i intenten doncs, tenir com és lògic la seva part de, de la seva part de, de benefici i eh, en aquestes licitacions que, ha, que surten, encara continuen sortint a la baixa miró del senyor Ros, que és el que importa sempre això, encara sortint surt, sortint a la baixa, però no amb els números que havien sortit an anteriorment. I llavors doncs fa que aquest eh, doncs, eh, aquestes estadús pressupostaris aquestes efesses cada vegada eh, eh doncs, ens costaran més, ens costaran més de de, de poder -hi. I llavors els dos temes que jo crec que ja hem parlat algunes vegades en aquí, és cert que, que les que que les muntes, eh, doncs, bastant, amb uns nombres bastant bastant alts i ens preocupa i això n'hem parlat a gabinete de policia i farem un seguiment de més a més. de mes a mes hi ha més càmeres per controlar eh, doncs això fa de que hi hagi més possibilitats de muntes, una de les coses que sí que estem molt contents és que el, el, el radar de Llufriu s'ha estabilitzat en les dues direccions us eh. sabeu que com van entrant aquí eh, les muntes a direcció eh, de la Bisbal cap a Palafruge eren el triple de les de Palafruge cap a la Bisbal això amb la sinalització que s'ha posat últimament s'han estabilitzat i eh. I, eh, i les multes també anant baixant perquè la gent també s'ha sensibilitzat no? però l'acció la, és aquesta que s'hagin estabilitzat amb un cent i pico al mes estem, eh, estem unes tres al dia que diríem entrem a dintre de les eh, i eh, nosaltres anem revisant i la, la intenció és, és sobretot informar més i muntar menys doncs el, el 2017, que ens ho van compartir vostè i jo, les multes van pujar un milió 400.000 i no seran els 6 mesos que érem nosaltres només, eh? i l'altra era les hores extraordinàries En el, crec que el, ple, el mes passat ja m'ha d'anar parlant aquestes hores extraordinàries no han augmentat d'una forma considerable en tot l'Ajuntament tot l'Ajuntament hi ha hagut una estabilitat aquestes hores extraordinàries el que ha pujat és sobretot en policia i van explicar per què van trobar en una situació de que calia una inversió molt gran en personal en la policia primer perquè hi havia alguns agents que estaven de baixa i no, els acabaven, no creien que els podien substituir, i perquè a la campanya d'estiu, sobretot amb el Nou Cap, es va dissenyar una campanya que, que creiem que era necessària per la població que tenen a la Progell, i que en comptes de contratar més personal, amb un àrea de la policia que és complicat contratar més personal, perquè el personal de la policia sobretot el que necessita és experiència en aquest camp de policia, Uh, es va decidir uh, fer, uh, tirar més de les hores extres. No? Uh, evidentment, això ens carrega molt les hores extres i això pot ser entre cometes negatiu, però uh, paral·lelament uh, tenim uns resultats positius amb, amb, amb, amb policia amb atenció ciutadana mitjançant la policia. I d'això doncs, uh, en... renderà-lo estabilitzant i evidentment eh, repasarem aquests acords que hi ha eh, i, i mirarem doncs, que es puguin, es puguin doncs, eh, el que hem de fer és complir si tenim uns acords i no els complim el que hem de fer és complir o modificar els. no sé, regidora, si tenies alguna dada més perquè jo de dades no tinc gaires uh, les dades crec que es van aportar a tots els grups a la, la comissió informativa però si li és d'interès a uh podem demanar un informe sobre totes les subvencions que hem estat rebuts aquest, aquest any per aquest pressupost eh... Sí, bona interrupció curta, sí. sí No és tan esperar que, que les subvencions surtin en diferents documents sinó fer projectes i presentar projectes i buscar finançació externa que són coses diferents eh? una cosa és esperar que la Diputació que treu la Diputació i que pensa fer una vella treball i tot això, una altra cosa dir per la projecta i projecte i aquest projecte volem buscar finançament, jo dic a Europa i ho sé conscientment hi ha ajuntaments experts que estan treballant amb experts concretament que pre preparen només projectes per buscar finançament europeu i surten eh, per tant eh, jo dic que és anar endavant del que surt i lògicament jo sé que a nivell de funcionaris perquè he parlat amb, amb molts d'ells que tot el que surt es controla i es fa seguiment vale. jo dic avançant-se en projectes de cara a nou Sí, res, doncs molt, molt telemàtic vostè ha dit algunes coses que en algunes doncs, toca i altres no toca gaire eh, és veritat que el 2011 i el 2017 que vaig ser alcalde jo aquests sis anys doncs, va haver un moment de crisi econòmica important ja veníem abans però jo hem fet diferenciales jo vaig ser alcalde durant, durant aquests temps no vas pujar cap impost cap impost cap vostè agafi un Ibi qualsevol impost del 2011 de mi de segura que et paga el mateix i es va seguir fent inversió per valor de 3 milions i milers d'euros cada any L'anquetat que també estava al carrer en qualsevol cas segurament que en este moment allò té segurament que s'ha d'aagair que el propi capítol de personal dels doncs la gent estigués també eh, bastant més ajustada perquè la llei no es permetia tampoc incrementsvien sevaments però jo crec que en aquell moment també va fer aquesta gestió Vostè diu, és que el 2017 hi havia més superàvit perquè els IFES a la baixa. No, els IFES a la baixa no ha fet clar resultat. Els IFES a la baixa van per reduir endeutament. Que és el que ha passat ara amb aquests, amb aquests projectes d'IFES que hem pogut tancar i realment ha hagut a la baixa, ha d'anar per reduir no endetutament. No va per reduir estadi pressupostats. No els IFES, quan s'adjudica hi ha baixa... Vostè ha parlat d'IFES, no? No, no, no. no, no Bé, bueno, no, no. doncs jo he escoltat malament. No, no, no, no vosè vostrà para a veure di fees. És igual. No, escolta, jo entes així, no passa res, no passa res. Sí. Doncs, si ntes així està ho enten malament. Dre parlava de multa. mire, la multa si jo no qüestiono que la gent que fa una infracció tingui de pagar. I tant faltaria més. Que qüestiono l ús deagogia que es fa quan hi ha mults. El que qüestiono jo, és joquè nosaltres l'agentment recapta molt mil.600s, 1400 milions. Depèn de que la gent faci d'infraccions si la gent fa infraccions ha de pagar el que jo critico és que quan jo estava accentant on estava vostè doncs perquè en aquell moment hi havia 600-7.000 euros se'ns deien que era el govern recaptador de multes de tota la comarca i bueno, ja està, no passa res en qualsevol cas, infracció s'ha de sancionar i s'ha de cobrar i oferiu, clar que han baixat les multes i oferiu, per dos motius primer perquè evidentment s'ha mirat la senyalització i perquè la gent quan ja ha rebut un pre de multes com va passar, és una recorden quan van posar les multes del carrer Xupitea a baix, el primer any el que va passar el mateix que va passar vostè el primer any el que va passar i el que va passar i quan, a de quan va, comença a activar-se i la gent ja veu que això realment comença a pensar, i és en sèrio, és al cap de dos o tres anys quan ja la gent se s'anilitza que realment allà no es pot passar. Per tant, sempre hi ha un efecte punta al principi i baixava cap de dos anys però això no només en el radar de Llufrio, en qualsevol radar evidentment si hi ha deficiències de senyalització, el senyalització l'impacte és més gran però això no és, no, jo no estic descobrint res aquí això ens ha passat a tots o és que ningú ens ha fotut un radar, una multa en radar a un radar i la primera vegada que hem passat i després que ja la segona, la segona vegada ja anem ja més en compte doncs això passa exactament el mateix i que la policia, a mi em preocupa que vostè justifica les vostres ironòries per un tema de que no hi ha més alternativa em preocupa perquè en definitiva nosaltres farem un pas següent, jo no sé si avall ens ho o no, que serà demanar el registre diari de tots els serveis de la casa per comprovar diàriament entrada i sortida per és certament les hores que fan. I hi ha treballadors de l'àrea de policia que vostè ha dit que fan més de 500 hores estacionaris al cap de l'any i molta vella en en festius i nocturns. Què passa? Que ningú vol treballar en festius nocturns? O això és un problema de quadrant? I vostè sap que una hora estacionaria efectiva nocturna costa el triple d'una hora normal? I si costa entre el triple, vol dir que en ciutat social també costa el triple? Home, això? Mm. Escolti, si realment és un problema que cal planificar perquè vingui més agents, jo ja sé que és difícil trobar més agents. Però fem un tot cas amb dos tres anys vista perquè cada any podem incorporar un preu d'agents més, perquè en definitiva serà un estalvi al final. Perquè jo no vull pensar que una persona que treballi després de fer-ne... O sigui, és que 500 hores cada, a l'any vol dir que hi ha gent que fa por de 13 hores diàries i aquesta persona pot produir el mateix que una persona que fa 8? jo tinc molts dubtes i més si són sempre nocturnes i festives per tant i que hi ha un problema, segur què els dic jo? jo ja els hi jo i els hi deia per supost que ja ho anunciaven al seu informe i és que prenguem mesures perquè l'any que ve quan estiguem aquí N estiguem parant de 17.000 hores i que al tornem al 2018, que eren 10.000, és que han pujat en 8.000 hores en un any, l'únic que, que digui que intentem posar mesures perquè això no passi, perquè entenc que això no ajuda ni al servei i òbviament no ajuda les arcades municipals per suposar, perquè el cost d'una ordinària en relació a una extraordinària és el triple a nivell d'això, per tant més en aquest aspecte i n'heu intentat només, doncs... molt, molt, molt, molt ràpidament només eh, eh, començant per això a final vostè diu de les hores extres el, el, que, el que jo he intentat i no ho he explicat prou bé és que estàvem, ens, ens trobem aquest, aquesta necessitat de policies en moments puntuals festes de Nadal i estiu no és una demanda de durant tot l'any sinó que hi ha uns moments determinats que tenim una gran demanda Respecte, podem explicar malament, però jo el, que, jo el que estava explicant era que les obres ordinàries que fan a l'Ajuntament en el moment de licitar-se hi havia bastantes baixes i això ens permetia tenir els IFS que teníem vale? com a mínim això és el que volia dir no sé si aleshores volien de dir les paraules eh, no els he acabat de fer servir, però com a mínim aquesta era la mentalitat que jo tenia. I respecte a, eh, sí que és veritat que el 2018 varen pujar l'IBI al el, el 2,5% i que vostè diu que no havia pujat mai però vostè estava en un període en què l'IPC era si no era negatiu, era quasi negatiu nosaltres vam trobar en el 2018 amb una pujada de l'IPC una pujada que estava considerada per l'IPC, vol dir, i ho recordo perquè això ja vam tenir el debat aquí de que totes les factures que arribaven a l'Ajuntament venien amb aquesta pujada de l'IPC i que llavors per això va ser la raó en aquesta miri senyor Ferrer eh parli en noms i cognoms Vull dir, nosaltres no participem en plans europeus participem i n'hem explicat aquí al museu, ara actualment en tenim un mitjançant la Diputació i eh, i pel 2021 un fet per nosaltres amb tot això que vostè diu amb una empresa externa que ens ha col·laborat en el moment de demanar-se amb tots els serveis tècnics de l'Ajuntament tornant-los a fer vale? I, i, i evocarem un mm, mm, gran part del, de del COVA eh? I, i som i, i, i estem a totes vull dir, eh, dir que, que els, els tècnics de la casa no fan projectes això, si de CAS eh, em, em parli en més en més concret fer aquestes crítiques així generals pot quedar molt bé a cares en el públic però, eh, escolti, vostès no, no, no. ens hem apuntat amb un FED Josep Lombro, eh, Josep en total no, de, el de Parlo de, parlo, són de l'ordre de 600.000 euros parla de memòria el, el 21 mm, bueno, ja, ja li, no ho ja, ja, no recordo bé és mig milió vale. i el 20 el fem incessant la Diputació amb, amb més dificultats i l'altre com a població de més de 20.000 habitants pel nostre compte només nosaltres bé uh, 11 i tots els votem a continuació conjuntament les... ah són coneixement ah, perdó, perdó sí, sí. Val. Uh, punt número 13 sentència d'urbanisme és coneixement bé aquestes en la comissió d'urbanisme es varen passar ja si sí, jo crec sí. que volia fer si m'ho em permets no, alcalde, sí, sí. Una una perquè és una sentència que bueno, el nostre grup tot el consistori que aquí estem, doncs, és interessant perquè era una sentència que, bueno, és que com totes les quantitats de demandes judicials, doncs, tenim sempre perill que pugui caure a favor o en contra. Aquesta és una sentència que fa referència a un, a un document, que és un test de que varen fer tots just al 2011, quan arribo a l'alcaldia i jo, que hi havia, hi havia 11 convenis fets amb la zona que es coneix com la zona de la... De la, de la la fanga que ha de ser el que era la zona lúdica del municipi i en aquell moment hi havia 11, 11 convenis que estaven ejecutant amb una certa dispersió jo vaig dir, escolta, fem un text de reforç donem tràmits d'audiència a la part a afectades, perquè puguin fer aberració i tinguem un document únic que eliminem el que ja s'ha complert i en tot cas deixem el que queda per complir no? I jo crec que aquesta persona doncs, va interposar la contenció i volia anar contra els seus propis actes i finalment la sentència, encara que crec que encara pot, ser, pot recórrer, doncs penso que és un motiu de satisfacció que en aquell moment doncs, doni la raó a l'Ajuntament perquè en teníem que era la millor opció, ara que segurament que l'èxit d'aquell espai no depenia d'això, depenia d'altres coses, hagués sigut millor que hagués tingut més èxit d'aquell espai, però si sí, sí més no, com a mínim, la reclamació que es feia l'Ajuntament, que en recordo que era al voltant de 4 milions d'euros, com sí importantíssima, que de fet doncs, queda de gestionar, per tant, ben manifestar la nostra satisfacció com a grup i suposo que de tot el consistori. Em, em corresponden a mi ja com a comarcalde la felicitació a tothom en l'antic govern en, la, en el consistori i també en els serveis tècnics de l'Ajuntament, que l'única cosa que fa aquesta sentència és dir una cosa bastant òbvia, és que no hi havia raó de presentar cap demanda eh, i, i bé a vegades es demanden per si toca la falta per casualitat, per sort, aquesta flauta no ha tocat, jo crec que per sort per tots i com perduts per tots, m'estic referent al poble de Palau Fugell, però sobretot a vostès que també, doncs, la part que els hi toca estaven directament implicats molt bé uh, passem en el part de, de control, hi havia una proposta urgent N sí, la la, sí, el, del, el manifest, manifest d'esports no li ha arribat no, no vale, doncs uh, vaig passar-ho en, en els portaveus, portaveus. Ara, li, ara li faré arribar vale, és la lectura d'un manifest d'esports, de, a veure si el ple de l'Ajuntament uh, s'hi si, si, uh, si s'hi ha bé Eh, els, els, els jo veig a mi sembla que veig que més molts ajuntaments ah. s'han aprovant sí, perquè és que ens ho han demanat això perquè com que el, el, el dia 8 de març, el dia de la dona i te'ls te volien que, que el regidor sí no, no s'ha de posar a votació, no, l'urgència ha quedat així ja si sí, el pots ah. dir -ho, bon dia a tothom això és una campanya el Consell Audiovisual de Catalunya, la Secretaria de l'Esport de teatre Física i l'Igidut Català de les Dones i la que Catalana de Mitjans Audiovisuals, que fan un eslogan que si no ens veus si no es veu esport femení estàs perdent l'espectacle. Eh, hi ha alguns ajuntaments que ja s'han si adherit, com, com el, de, el de Girona, per exemple, i d'aquí les comarques no gaires. Aquest manifest és compromís de les corporacions locals per impulsar l'esport femení. La manca de visibilitat de les dones en la societat ha estat un dels factors que han contribuït a la discriminació de gènere. Per aquest motiu, fer visibles aportacions de les dones als diferents àmbits esdevé una actuació imprescindible per avançar cap a l'igualtat. Així mateix, el respecte del dret de les dones de ser tractades sense discriminacions i una materialització de la corporació de perspectiva de gènere o la societat que construís a que hi ha, referents per trencar estereotips. El món de l'esport no n'és una excepció. En aquest context, el Consell de la Visual de Catalunya, en col·laboració amb la Secretaria General de l'Esport i la Teat Física del Govern de la Generalitat, Institut Català de les Dones i la Corporació Catalana de Mitjans i Audiovisuals, impulsa la campanya que tu estàs perdent al objectiu de fomentar l'esport femení en els mitjans de comunicació. Aquesta campanya és també un punt de partida per promoure i vincular accions encaminades a aconseguir la igualtat de gènere en l'esport en tots els seus vessants. Avui dia, l'activitat física i l'esport suposen una part essencial de la cultura dels pobles, perquè enriqueixen la societat i cobreixen la salut i la realitat de vida de les persones. Per la seva potencialitat educativa i mediàtica, constitueix un àmbit motor de canvi social que ha de contribuir a promoure la igualtat de gènere al respecte a la diversitat, la inclusió de les diferències, el foment d'amenestar de les persones, el coneixement del propi cos i el seguiment de pertinença. En els locals, com a administracions més propers de la ciutadania, tenen la capacitat d'implementar accions concretes a favor de la igualtat. Catalunya, mitjançant els seus municipis, ha tingut un paper cap galanter en el món de l'esport, i cal que tingui també, en incorporació de la de gènere, aquest àmbit. Els municipis del nostre país compten amb un important teixit esportiu profundament arrat al territori i, que fa de temps, ha iniciat un camí compromès pel que fa a la no discriminació i a la igualtat del gènere al món de l'esport. En tot, encara romanen obstacles i paranys que dificulten la participació, el reconeixement i la visibilització de les dones. Les corporacions locals que s'adreixen en aquest document es comprometen a avançar cap a una gestió municipal que garanteixi la de gènere pel que fa a la promoció de l'esport en seu territori, a evitar reproduir estereotips de gènere i a donar més visibilitat a les dones esportistes. En els locals també es comprometen a formar en perspectiva de gènere el seu personal i a fomentar la presència paritària entre el personal dels serveis d'esport i persones vinculades. Promoure la presència de la campanya que tu estàs perdent en els mitjans de comunicació i les xarxes socials municipals, així com els diferents espais esportius. Incloure la perspectiva del gènere en les polítiques de gestió municipal de l'esport, l'activitat física per garantir la plena igualtat d'accés, participació i reproducció de les dones de totes les edats i condicions en tots els àmbits Treballar per promocionar la pràctica físico de les noies i dones i garantir que engaudeixin en condicions d'igualtat i un ambient segur, accent de violència i discriminacions. Contribuir a superar els estereotips sexistes relacionats amb l'àmbit de les activitats físico-esportives. Ballar pel respecte dels professionals de l'esport, tècniques, dirigents i entrenadores en el desenvolupament de la seva tasca diària. Analitzar l'ús i la gestió de les instal·lacions i dels espais esportius i de lleure des de la perspectiva <coughs> negera. Garantir el dret a les dones a gaudir condicions d'igualtats a l'accés i utilització de les instal·lacions esportives. Acostar la pràctica a afició esportiva a noies i dones en situacions específiques de tal manera que sigui un element d'inclusió i no de discriminació. Betllar pel tractament del gènere correcte a la informació, documentació dels els espais web i de comunicació municipals. Evitar l'ús de llenguatge discriminatori i recursos estereotips també en les imatges i per últim fomentar la presència de dones esportistes en els mitjans de comunicació municipals i els espais de difusió esportius si no veus l'esport favorit, t'estàs perdent la meitat de l'espectacle gràcies senyor Temes no sé si algun portaveu vol participar o el donem o el donem per, per, per aprovat Sí jo acabo, és que tampoc l'he llegit destructament, em sembla bé tota aquesta feina que s'està fent és correcte, jo crec que Paula Fuggeri també som un miqueta pioners per tant nosaltres donem el nostre ah, doncs, suport el, a aquest manifest el, el, el... El... és un manifest vull dir, l'única cosa que demanem és que el ple de l'Ajuntament hi doni suport i després el firmarem nom del ple de l'Ajuntament si no hi ha cap inconvenient no? doncs va vale. bé uh... molt bé, doncs ara sí que passem a la part de control de les mocions, senyor secretari Sí. el... En el 14.1 14 seria la moció de l'equip de govern per la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Té la paraula la senyora Mónica Tausti. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. De nou al 8 de març del 2020, comemorem el Dia Internacional de les Dones. Una data d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de la reivindicació per continuar fent evidents la desigualtat de gènere. Una reivindicació que va més enllà d'aquesta data i impregna tots els dies de l'any. Tot els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara són presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, es tradueix en una major precarietat laboral i una feminització de la pobresa, entre d'altres. Això contrasta amb l'àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i, en canvi, els, els càrrecs de més rellevància continuen sent majoritàriament homes. Cal seguir reivindicant el dret a les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, ballant també perquè les dones joves entre 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de vida personal, familiar i laboral. Això implica replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos d'igualtat iguals i intransferibles. Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que impulsa una idea de masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, on l'home se situa en una posició de superioritat i dominant respecte a la dona. Fet és que l'origen de les actituds i els comportaments masclistes. Aquesta cultura heteropatriarcal hem de combatre-la i erradicar-la. Apel·lem a una mobilització a favor del dret a les dones, avui cada dia de l'any per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària i que faci de la República Catalana una república feminista de dones i homes lliures. Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Palafrugell, Som gent de Poble i Junts per Catalunya a Palafrugell proposen al ple d'aquest Ajuntament l'aprovació del següent records. Primer, l'Ajuntament de Palafrugell manifesta el seu compromís de continuar treballant pels drets de les dones, rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l'abast i garantint la igualtat plena i la no discriminació elaborat en l'àmbit de la mateixa administració, locals i organismes dependents. Segon, donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocar a Catalunya pel conjunt del moviment feminista. Tercer, continuar treballant perquè la perspectiva de gènere sigui una eix central de les actuacions de l'Ajuntament i que les polítiques fetes des del govern municipal. Quart, continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l'assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l'àmbit laboral i els espais d'oci. Cinquè, treballar per reduir la proveresa femenina. Sisè, treballar per una ciutat segura i lliure d'agressions sexuals a través d'una revisió urbanística i de l'impuls de, mesur de mesures a l'espai públic. Al carrer volem ser lliures, no valentes. Definir protocols clars d'actuació en casos de situacions d'assetjament sexual en tots els àmbits i ballar pel seu compliment. Actuar també a nivell preventiu. I se té comunicar aquests acords al teixit associatiu de Palafrugell, els grups polítics del Parlament de Catalunya i l'Institut Català de les Dones. Senyor Ferrer bé mmm, nosaltres diem que que bueno, aprovaríem el primer tercer i quart però això de la república encara que jo sàpiga no existeix, eh? per tant estem, estem avui en els acords, eh? sí, sí, sí jo el em trobo que jo vaig demanar concretament eh, referent a la pobreza energètica que es creés un fons per poder atendre famílies i institucions d'extrema necessitat i es va rebutjar, va dir que el, no, quina partida es per la partida d'assistència social i aquí es, es torna a posar en l'article 6 al mateix temps es parla de seguretat i tal, jo torno a dir eh, les tanques que s'han posat per la neteja, per al tema de contenidors són tanques perilloses i m'ho estan dient agents de policia són tanques que que poden portar inseguretat i que no recomanen. hi ha molts llocs que es treuen eh? per tant vull dir que fem aquests espais també lliures no? I, i segurs eh? Eh, per altra part per la resta doncs, doncs, agrair-li que s'hagi fet i, i el comunicat i en principi doncs, ratificar doncs, el dic el punt primer i el punt tercer i el punt quart el sisè veig una contradició per part seva i els, el 6è i el setè veig que, que cal fer més esforços en quant a seguretat a la vila perquè no puguin passar certs esdeveniments que, que en cert punt han passat Senyor Rius Véns. Totalment d'acord amb que es a dinamitzar i tot el que sigui per enriquir la ciutadania per la amb el tema de la gènere l'únic que també bueno, no sé, això em també ho destacar que en principi nosaltres no volem fer distensions amb el tipus de dones, siguin republicanes siguin comunistes o siguin nacionalistes o sociodemòcrates en principi totes les dones han ser respectades i ja sé que ho he fet a la relació dels fets, ho explicat però que és un detall que nosaltres tot, tot i estem totalment d'acord no hi veiem aquí el de puntualitzar amb dones republicanes, jo crec que la dona és sigui com sigui s'ha de respectar segons la seva ideologia política no té res a veure és la interpretació que tinc jo Senyora Senyora Mauri. Senyora Mauri. Eh, bé, en la comissió de les persones van anunciar que presentariu aquesta moció però que ens la passariu per si la podíem fer institucional o si ens volíem aderir o si podíem fer alguna aportació eh, Bueno, no ha estat així perquè no no, no, bueno, no l'hem tinguda eh, Bueno, de totes maneres a veure, hi estem d'acord també estem d'acord amb el manifest que ha llegit el senyor Tenens per la lluita contra qualsevol tipus de discriminació i avançar cap a la plenigualtat entre homes i dones estem d'acord, doncs, per tant, en que a l'Ajuntament de Palafrugell i des de fa anys doncs, eh, presentem aquest tipus d'emocions que no per més presentades i més vegades i més fort ho diguem són menys necessàries i convé doncs, que cada any ja insistim eh, fins que no aconseguim realment una societat més justa i més igualitària. Eh, per tant, l'Ajuntament aquest compromís, esperem i sempre doncs, eh, us apoyarem en totes aquelles polítiques de continuar treballant pels drets de les dones i lluitar contra qualsevol discriminació i també per qualsevol mobilització que sigui des de l'àmbit de l'esport o d'on que sigui doncs, per aconseguir aquest, aquest, eh, aquesta igualtat i també eh, per fer la prevenció eh, en polítiques de discriminació també de, de, de violència de gènere per la provesa femenina, per la ciutat segura i també eh, estem d'acord eh, amb alguns gairebé en tota l'exposició de motius eh, encara que no ho digui en els acords de fet els que es vota són els acords, però amb aquest homenatge a tots aquests moviments feministes que han posat en totes les agendes públiques lo que és la igualtat de gènere. Per tant, gràcies a aquests moviments feministes i també vull posar en valor el, el que en diguem els ecofeminismes, perquè avui dia que són més que mai necessaris en aquesta situació d'emergència climàtica que tenim. Per tant, perquè s'entén que la cultura de dominació i de poder que generen les relacions de desigualtat de gènere i d'insuficiència global, és la mateixa cultura que desencadena l'explotació de la natura i de la resta dels essers vius. Per tant, des dels moviments ecofeministes s'entén que cal una profunda transformació social que posin al centre la vida ant totes les seves formes per construir aquest món més just, més igualitari i més sostenible, eh? O sigui, que posem en valor també tots aquests moviments que ja fa temps que tots treballen, però que són sense ells no podríem avançar. Per tant, el nostre suport i Gràcies, senyora Mauri i sobretot gràcies pels aportacions que ha fet en aquestaíssima exposició de motius. Hem d'acabar de, de lligar o que són avasar la... ah, molt bé perquè fèiem les comissions, si vostè recorda molt poques vegades hi presentàvem les mocions, les mocions les presentàvem a la Junta, el fet de fer la Junta el mateix dia de les comissions fa que ho poguéssim anunciar i que després... Uh, doncs com el tinguis uh, primer es fa a la Junta i després encara uh, tenim temps per poder-se fer el ple no? jo crec que si anem, a, anem acordant una mica, sobretot aquestes mocions que són més institucionals i que tampoc no porten data de modificació hem de mirar a portar-los a la Junta eh, al, perdó, a la Comissió i, i, i, i passar a la Junta perquè la Junta és ben bé a, a continuació i no hi tindríem temps no? Uh, intentarem esmarxar se per els hi he parlat amb ells ara i per poder ls fer els hi bé eh... Uh, um... Uh, senyor Ferrer, uh, vostè s'ha de decidir si aprova la moció o no aprova la moció. Vull dir, em sembla bé que vostè digui jo amb aquests punts estic a favor o en contra, però les mocions no es, no es, no es voten per punts, ha de votar-hi sí o no. I després de l'exposició de motius hi ha certa literatura que ens permet fer-la per aquesta exposició de motius i cadascú la fa a la seva manera. Jo crec que l'exposició de motius, ha fet com una exposició de motius el senyora Mauri, que jo crec que ha... Uh, uh, en ha eh, enriquit aquesta, aquesta moció que estem presentant eh, nosaltres hem fet una altra però el que vostè aprova l'única cosa que es pot encaixar és el que aproven no? i el que aproven no hi ha la, la paraula de la república catalana, no hi és el lloc en, tot, en tota l'exposició de motius perdó, en tots els punts, tots els punts que tenim en aquí no, no, no hi és en cap eh, senyor Ferrer s'ha de posar a votació sí, s'ha de posar a votació doncs. sí, moltes no, sí no. Uh, Vootss a favor de la moció? Gràcies. Sí. Vots en contra? Abstencions. amb l'abstenció de ciutadans i vot a favor de la resta de regidors dels diferents grups municipals. Molt bé Passem a la següent moció. La 14.2, moció de l'equip de govern pel retorn social del rescat bancari per garantir l'accés a l'habitatge social. Sí, té la paraula la senyora Rosemaseguent. Sí, gràcies, senyor alcalde. Part de, les, part de principals conseqüències de la crisi tenen a veure amb l'habitatge. L'accés a l'habitatge ha esdevingut un factor clau de desigualtat. Des de... Fa 20 anys eh, els lloguers han pujat un 134%, en canvi eh, la renda per càpita ha pujat menys de la meitat, un 63%. Sense que en paral·lel la dotació d'un par d'habitatges assequible eh, tot just arriba a un 2% del conjunt de Catalunya. Per aquest motiu, i davant el lent procés de maduració de les polítiques públiques per incrementar el parc d'habitatges, subjecte a algun tipus de protecció pública, cal que trobem mecanismes per garantir l'accés a l'habitatge. Part de la ciutadania, especialment amb el tema d'habitatge social, i mitjançant l'ús de tots aquells actius immobiliaris procedents del rescat bancari. La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l'Estat... Va, va suportar... Va, perdó. La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l'Estat per a reestructurar la banca. La liquidació de les entitats bancàries i el sistema financer de l'Estat va suposar que s'hi aboquessin 64 milions d'euro procedent del FROC i del Fons de Garantia. Un rescat que en realitat es va convertir en un xec en blanc que eximís de responsabilitats als bancs. No es va produir un rescat de la ciutadania que va patir les conseqüències de les decisions preses pels responsables de les entitats bancàries. Tampoc va actuar per assegurar que els responsables de les entitats bancàries que havien rebut fons públics paguessin per la seva gestió anterior a la crisi. El Parlament de Catalunya, el 22 de desembre del 2018, va, va presentar una moció sobre el retorn social del rescat bancari per a garantir el dret a l'habitatge i el reallotjament de famílies desnonades, que exigis que els mecanismes creats per fer front al senejar la banca com ara la Sareb adquirissin un clar compromís social per garantir un retorn social d'aquest rescat el síndic de Greuges de Catalunya també va emetre un informe pel dret a l'habitatge i qüestions urgents on recollia propostes d'actuacions per poder donar millor resposta a la necessitat actual dels habitatges per tal de corregir aquesta situació i garantir un retorn social que també serveixi per a resoldre les urgents necessitats en matèria d'habitatge de la ciutadania, és necessari realitzar una modificació de caràcter social a la llei 11-2015 del 18 de juny. Per tots aquests motius, els grups municipals d'Esquerra Republicana són gent de poble i Junts per Catalunya, eh, plenem els següents acords. Primer, instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la llei pressupostària 2 2012 i el decret llei 10 2019 per tal de treure la limitació de l'ús del superàvit municipal i poder constituir un estoc d'habitatge públic per lloguer social. Segon, instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la Sareb mitjançant la modificació de la disposició addicional setena de la llei 9 2012 de la que se'n s'enderivi derivi la modificació de l'article 16 i 17 Real Decret 1559 2012 per tal que la Sareb cedeixi el 30% dels immobles a lloguer social per a la creació de fons social d'habitatge i tercer, traslladar aquests acords al Congrés de Diputats i Senat i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya Gràcies senyora regidora el senyor Ferrer el senyor la victòria del no recolzament aquesta moció per part dels comuns ja ho hem portat a la campanya, més endavant sortirà una altra moció els socialistes amb ambitatge social estem totalment d'acord i aquests acords que han sigut tan puntualitzats ens agrada que ens els detallin tant en les llis que es refereixen que els, estan, els han estat treballant puntualment i, i dir que sí que donarem el nostre recolzament moltes gràcies sí. gràcies Bé, aquesta moció és el preludi de la que vindrà a continuació també pel sí. tema de l'habitatge, tot i que aquesta és més més genèrica, sí que veritat que com diu la posició de motius, doncs segurament que el que està passant amb el tema de l'habitatge és fruit d'òbriament el crisis econòmic que hem tingut també d'una definició del propi mercat perquè hi ha, no hi ha oferta suficient pública perquè pugui fer que el sector privat vegi obligat a baixar preus el sector privat si no es veu forçat a baixar preus no el baixarà, al contrari, hem vist que en tenim dos anys que torna a haver-hi un repunt de preus també té a veure amb una miqueta amb una concepció que tenim nosaltres del, del concepte de propietat doncs, cosa que al nordis no passa al nordis la gent té, no sé, té més de, de lloguer, inclús de compartir habitatges d'aquí comprem encara que sigui de la banca, pensem que el nostre no és nostre, és la banca, perquè si no el pagues te'l te, te fotran, no? Crec que hi ha una sèrie d'elements que fa que en aquell moment cal que els governs actuin, també és veritat que que òbviament la responsabilitat principal és del govern central però també la, el Parlament de Catalunya ha tingut amb això dir perquè tenim una llei de caixes de Catalunya aprovada aquí a Catalunya la crisi va ser forta perquè pàgim, totes les caixes ja caixa, caixa de pensions que ara en aquest moment ja és caixa banc pràcticament totes varen desaparèixer com la resta i gran part de la crisi també venia d'aquí la nostra llei de caixes també va ser una llei modèlica inclús el 2008 es va canviar d'una forma penso jo bastant desafortunada Perdona que de compartim. El que passa que jo crec que la moció més enllà que el punt número 2 parla concretament del, del Sareb, que jo crec que el Sareb caldria obligar-lo a que aportés inclús més d'aquest tant passant a habitatge social. Per mi el punt número 1, jo crec que s'hauria d'eliminar el tema de que, o sigui, aquesta llei que limita a que els ajuntaments ben gestionats, perquè també, jo crec que també aquesta llei ens ha ajudat alguns ajuntaments, eh? No tots els ajuntaments són com Palafrugell i si anem per les comarques ironines podem veure-ho, eh? per tant que la llei, eh, aquesta llei que va ser el 2012 en un moment de crisi econòmica ha ajudat segurament a que alguns dels desastres que es venien fent s'hagin reconduït i l'Ajuntament que no el seu moment, quan va començar la llei el 2012 que estava en el 125 d'endeutament ja estava en 50 sense aquesta llei poder tenir en el 200% d'endeutament per tant vull dir que aquestes coses també s'han de posar, ara jo crec que en aquest moment s'hauria de tenir un tracte diferent aquells ajuntaments que fem els deures i els que no fan, els que fem els deures que es deixin destinar els recursos per allò que creiem que creiem oportú, habitatge social o polítiques de barris, el que creiem oportú i està clar que en aquest cas fan d'habitatge estem d'acord però en qualsevol cas el nostre comparteix la idea de la moció, entenem que cal anar, perquè cal anar cap a més autonomia als ajuntaments sempre i quan facin els deures aquells que no facin els deures que estiguin acotats al seu compliment prèiem, perquè si no al final jo crec que quan va sortir aquesta llei, la gran queixa que havia com d'arreglar jo és que es castigava tots per igual. I no era el mateix, per l'arriba que tenia en aquell moment un que no arribava al 40%, ja tenia també que estava al 125%. I tots entraven pel mateix seràs, no? Jo crec que això era injust, en qualsevol cas, estem d'acord, crec que cal buscar polítiques que es permetin. M'agradable això, dir que l'Ajuntament, aquest si volgués, podia fer habitatge social amb els recursos que té. Podria fer-los, inclús amb terrenys que té, inclús tinguem en compte que si en un terreny volem edificar i fem garantia real, que aquesta garantia real no computa com en deu també, vull dir que hi ha eines per poder fer, però està clar que si estigui en aquest, aquest termini d'això és més fàcil, però, malgrat això podríem fer-lo si que hi si oportú que aquest és un debat també doncs que segurament que en el futur el tindrem per tant, no grup grups suport a la moció Senyor Ferrer, s'ha de posar a votació uh. No, no, no s'ha de posar a votació, doncs el, la moció 14.2 s'aprova per unanimitat i passem a la moció 14.3. Sí, seria la moció del grup municipal del PSC de Palafrugell per a la cerca de propostes i una política activa per facilitar l'accés a l'habitatge. Sí. Bona nit. Bé. Uh, bé, nosaltres presentem aquesta moció... Una de les conseqüències que arrossega la crisi econòmica és la dificultat de moltes famílies accedir a un habitatge digne. La caiguda dels ingressos de la unitat familiar ha portat masses vegades a l'expulsió d'aquesta del seu habitatge, al no poder fer front al lloguer o als pagaments de la hipoteca. Una altra de les imatges que es ve repetint és la de joves amb poques possibilitats laborals i ingressos baixos, que no els són suficients per poder semancipar -se i poder fer front a les despeses Penétric. que comporta el manteniment d'un pis. Sí, sí. Sí Aquest fet, cal afegir-hi que s'està vivint de nou una bombolla especulativa sobre els preus de lloguer. Els preus de lloguer han anat augmentant des, des del 2015. Estan a dia d'avui al nucli de Palafrugell a uns 800 euros de mitjana en els principals portals immobiliaris d'internet. Tot això succeeix en un context d'augment de les condicions de precarietat de vida de la ciutadania, amb una pèrdua del poder adquisitiu dels empleats on l'augment salarial es troba encara molt per sota de la inflació. El procés de mercantilització de l'habitatge s'ha accentuat en aquests últims anys amb la presència de grans fons d'inversió especuladors que controlen grans quantitats d'habitatge i provoquen l'increment en espiral dels preus. L'accés a l'habitatge s'ha convertit a dia d'avui en un problema compartit per moltes poblacions d'arreu, amb preus que no deixen d'enlairar-se molt per damunt del que ho fan els salaris, amb independència de si són de compra o de lloguer, amb la conseqüència ja repetida de processos de gentrificació i l'expulsió dels veïns de les seves llars. Palafrugell, com moltes altres ciutats, té dificultats a l'hora de rellotjar i oferir una alternativa habitacional digna a les famílies que tenen problemes d'accés a l'habitatge amb un parc d'habitatge públic escàs. És en aquest sentit que si concedem l'habitatge com un dret, les administracions públiques han de confeccionar polítiques per tal de garantir-lo i s'han de, de dotar de les eines que calguin per a fer-les possible. Es calcula que a Catalunya calen més de 200.000 pisos de lloguer social i habitatge assequible per atendre les necessitats actuals. Del Decret Llei 17 2019 de 23 de desembre de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge ratificat al Parlament se'n recull que els ajuntaments són la primera línia d'atenció de les persones en risc d'exclusió residencial i són els que tenen en el seu terme consciència dels edificis buits ocupats o inacabats i que per tant han de fer front a les conseqüències de tot això a la vegada que poden disposar del sòl per tirar endavant propostes d'habitatge assequible. Per tant cal que les administracions trobin solucions imaginatives per augmentar el part d'habitatge social i liderar políticament la solució d'aquesta problemàtica. Presentem els següents acords. El primer, el compromís del consistori per afavorir la desmercantilització de l'habitatge i el seu compromís en relació a la declaració d'emergència habitacional. Segon, el compromís del consistori per lluitar contra qualsevol pràctica especulativa que pugui limitar l'accés a l'habitatge a les famílies, Tercer, la dinamització de la taula d'habitatge amb el compromís de tres reunions ordinàries anuals i les extraordinàries que siguin necessàries comptant que l'última que va ser convocada al març de l'any passat uh, Quart, seguir negociant amb les entitats financeres també amb el Cerep i els promotors la cessió de l'habitatge desocupat a la Borsa d'Habitatge Social amb una singularització tributària dintre de la normativa Cinquè, Incentivar particulars a l'aportació dels seus habitatges a la Borsa social municipal, amb una singularització tributària i amb la possibilitat de garantir un temps d'uns dos mesos les seves rendes. 6è: estudiar la possibilitat de construcció d'habitatge públic municipal directament o indirectament en règim cooperatiu o compartit i amb la sessió de terrenys. Setè, dotar dels recursos humans i materials suficients a l'oficina d'habitatge per donar resposta a les necessitats de la ciutadania per tal de que aquests puguin treballar activament per fer noves propostes i podem sortir d'aquesta actitud apàtica en què estem enquistats. Vuitè, traslladar als diferents grups polítics al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats la necessitat de seguir legislant per garantir l'accés a l'habitatge, incentivant la rehabilitació i la reserva d'habitatge públic a les noves construccions. I per últim novè, traslladar el contingut d'aquesta moció a la propera reunió de la Taula d'Habitatge Municipal per al seu impuls. No. Ben, eh, tothom hem pogut veure el ja que està. Eh, nosaltres com a equip de govern hi fem dues propostes. Una Primer, som conscients, i hem demanat a qui en van parlar ja el mes passat, de que la taula d'habitatge, eh, que no s'ha convocat des del mes passat, corresponia haver fet en el, segon trimè... en el segon semestre del 2019, i per diferents raons de coordinació de govern no s'han fet, i ara també tenim certes dificultats en, en el comandament de l'àrea, però eh, està prevista per finals de març, principis d'abril, de fer-la, i com que eh, tradicionalment sempre se n'han fetes dues, dues d'anar l'any, els demanaríem que per contra de tres hi posessin dues i ens comprometem a fer-les no? amb el ben de mantenir-les extraordinàries perquè siguin eh? i eh, el, sí que els hi podem assegurar que en aquesta taula s'hi portaran moltes de les coses que s'estan treballant que fins ara encara s'estan treballant sobretot amb el cens dels pisos ocupats i que eh, això que podien haver fet al doncs mes de, de gener i febrer podíem haver de fer-la com que això s'ha ha allargat una mica per això hem allargat una mica més malgrat això no té excusa i és culpa nostra de que en el segon semestre del 2019 no es convoqués i l'altre, que és el punt 6è els demanaríem que traguessin del tema de la sessió de terrenys i això amb el senyor Juli Fernández ens han discutit moltes vegades creient que la el que ha d'apostar és per als pisos que ja estan construïts el Palafrugell el que ha d'apostar és que per als pisos que estan mig començats a construir no s'han acabat nosaltres no veiem la política d'habitatge, no veiem una política d'habitatge que cedim terrenys, de fet, amb la senyora regidora, com van venir els de sostre cívic, o primer que ens van demanar va ser terrenys per custo i vam dir que no, que que havíem d'estudiar són pisos ja acabats que estan en mans de Cereps, de bancs i d'aquesta gent, que els puguin comprar o aquests altres pisos que estan començant que està l'estructura feta i que no està acabat els que estiguin profitables a, a anar per aquí. No? eh, deixem una xifra de a de 3.000, 3.000 pisos uh, entre, entre desocupats i començats i no acabats, no? no sé si són si... corre aquesta xifra, eh? jo no la dono per però, però estem però estem parlant, o sigui que, vau, deixem aquests 3.000, cobrerem aquests els pisos ocupats, cobrerem els però sí que estem sí que estem conscients que a Palafrugell hi ha un nombre considerable de pisos desocupats o pitjor ocupats amb K no? llavors creiem que nosaltres les polítiques municipals han d'anar per aquí per aquí. llavors per això eh, si vostès ens atreveu un de la sessió dels terrenys i per comptes de 3-2 mantinguen les reunions extraordinàries de la taula d'habitatge nosaltres els hi votarem a favor senyor Millana bé uh, en aquests um, els punts que, que ens comenta el tema dels dos anys Uh, ai. Dos, cops ai, dos cops a l'any perdó, sí, dos cops a l'any uh, els acceptem, cap problema uh, si sí, sí que es fan i, i, i es treballa el que s'ha de treballar en aquesta taula i sigui, sigui profitosa Uh, pel tema que comenta de la sessió de terrenys en principi ho voldríem deixar no diguem que és una cosa que s'hagi de fer sinó que diguem, en, el, en el sisè punt diguem estudiar per tant és una cosa que creiem podem portar a la taula d'habitatge comentar-ho i votar-ho entre tots i parlar-ne uh, amb els casos davant Li he de repetir que per nosaltres la sessió de terrenys és una qüestió molt important perquè és el que ens marca mica la línia nosaltres creiem que no hi hem d'estudiar de, a la sessió de terrenys ni estudiar-se'ls li torno, a dir, les raons, li torno a dir les raons creiem que tots els esforços que hem de fer, tots els estudis que hem de fer són pels pisos ja construïts i si mantenen sessió de terrenys eh, hi havia, hi havia el, el de dotar recursos humans eh, que això no hi ha pressupost però per això eh, entra dintre més eh, aquesta literatura que podríem entrar-li no? eh, però el de la sessió de terrenys és que marca una mica la línia de treball i la línia de treball de l'àrea d'habitatge o del Departament d'Habitatge no està en cap moment d'estudiar de, de, la sessió de terrenys Vull dir, i, i, i explicar les raons eh? Només no. per puntualitzar, perquè jo crec que nosaltres no, no, no, no estem fent cap proposta que vagi contra cap línia de flotació Tant de cosa, però aquesta moció va a la taula de treball, la taula d'habitatge i som tots I inclús jo diria, escolta diguent, estudiar la possibilitat de construcció d'habitatge públic municipal directament, indirectament cooperatiu, compartit i, i sen, inclús podíem parlar i estudiar l'aportació la, possible de terreny vull dir que no, no, nosaltres no, no donem una única eina el que, sí que no. que, sí, el que sí que diguem és que, és que no hi ha inclús si, si mirem diferents experiències d'altres ajuntaments no hi ha ninguna, cap línia que sigui exclusiva vull dir, hi ha ajuntaments que estan experimentant moltes moltes fórmules, nosaltres aquí per pues, pues això ho posem, també podíem dir-me és que tampoc estem d'acord amb l'habitatge compartit que hi ha alguns ajuntaments que no ho estan però aquí nosaltres no estem, diguem, no, no estem acutant cap proposta que diguem primer estudiar i segon fem una llista que si, si perquè aquí posa amb sessió de terrenys vostès es troba més com us creuen això? Ho trobo una miqueta, la veritat com jo, com una miqueta en una papeleta no? perquè no, jo no estic dient no, que, no. que finalment hagués ser, és que al final jo no sé si, si, si, la, si aquest govern o el que vingui caldrà tenir, ja que té terrenys d'escolta, anem, anem a experimentar una promoció monocooperativa creada pel propi ajuntament perquè facin una, un, un bloc de quatre, no ho sé però no, no ho estem acutant, estem donant moltes vies per fer-ho. Ara, si vostè el seu govern es queda més com ho diuen treiem això, escolti nosaltres no posem en perill l'emoció però ho trobo, senyor alcalde que m'hi digui jo de la mateixa manera que vostè veu això, jo ho veig igual però al revés, vostè passar-los per al cap de posar-hi sessió de terrenys en aquí quan jo crec que haurien de tenir molt i molt clar que la política o amb la sessió cessió que, o sigui, que, les, o, que, les que les polítiques municipals que les polítiques municipals que ha de portar a la taula d'habitatge ha d'anar única i exclusivament pels pisos que ja estan construïts no, és que jo no estic parlant d'això no dic que no sigui incompatible però aquí dic, escolta, si jo aquí li, li obro un ventall impressionant que dic cooperatives, que dic compartit si I... vostè no vol que digui I, posem O vull dir sigui una cosa que no, o sigui, el que vull ten, el que em digui és una moció que si surt d'aquí amb un ampli consens va a la totalitat de l'habitatge i en allà evidentment que la totalitat l'habitatge també, també sabem quines majories hi ha i que finalment qualsevol cosa que decideixi de el totalitat de ha venit aquest plàni perquè pugui decidir però és qualsevol que si vostè en comptes de li tampoc vola l'or la eliminem, no, no tenim cap sentit però jo trobo que és intentar forçar molt la cosa que no té, no té aquesta intenció, aquesta emoció o sigui, la no té la intenció d'anar a comptar cap ni d'anar a de ningú jo crec que és una emoció que que dona peu jo crec que canviant l'I per la O i ah, li canviarem l'I per la O posem el 3 o 2 però de per totes maneres, ja el tornem aquest debat el no és la primer que tenim vostè no, no, i no, jo eh? sí, sí, sí, sí, sí, sí, per Vos això subconscient i per això fent l'esforç de canviar l'I per la O vinga Uh, senyor secretari, en el punt número 3 per comptes de tres reunions a l'any seran 2 i en el punt 6e aquesta I es converteix en una O uh, Digui'm ja, Dic que primer, sí. la primera moció tirava a les orelles el govern de l'Estat i la Sareb jo no m'he trobat gaire còmoda, però en tenia aquesta preocupació aquesta és una moció molt més àmplia però és clar, jo també m'hi trobo que no hi ha res que demana responsabilitat sí, a la, si no, a la Generalitat perdoni, perdoni, perdoni, perdoni no, no, escolti, un moment vostè ha uh, uh, bueno, presentat la moció no, no. i tota la història no? ah, continua vale. vol dir que ningú demana responsabilitats de a la, la Generalitat i la Generalitat té molta eh, en tema de cada. i ara que es prepara una nova llei la llei ara que està fent el, de, el Parlament de Catalunya hi ha la preocupació dels propietaris que què passarà amb l'ocupació sembla que t'hi més dret els ocupes que no el propietari no? esperem que aquesta llengua eh, s'arribi a bon acord i a bon port i es defensi la propietat privada i el tercer lloc em preocupa aquí a Palafugir que hi ha molts actius immobiliaris en solars en esquelets i tot això que lògicament estan inactius hi ha alguna cosa que s'hauria de fer per posar-ho en funcionament jo dic pisos de la Sareb, que ara estan mans de la Sareb, altres obres que estan parades, que hi ha l'escalet, immobles abandonats, solars, i hauríem de trobar un pla general per compactar més per la Fugell i aquells satius posar-los en funcionament, ja siguin des de l'empresa privada, des de la Generalitat o des de cooperatius ah. i tal. Per tant, jo ho plou concretament, jo no sé per què passem de, de 3 a 2, no entenc jo per què l'equip no li he prest massa atenció a fer-ne tres reunions a l'any, no acabo d'entendre per què no jo crec que és un tema capdalt és un tema que la s'autodania ho viu i ho pateix, per tant tenir tres reunions a mi em sembla el més sensat possible, tampoc ho trobo massa no la interrupció, és que he tingut un lapsus entre la primera i la segona moció i tenia el dret a la paraula i m'havia confós res, no Dir, fer tant la primera moció com la segona es tracta de, de fer això d'intentar per una banda que l'Estat reaccioni a veure si el seu partit ens ajuda des de, des de Madrid i per l'altra amb les petites possibilitats que tenim a l'Ajuntament a fer el que fem i en fem moltes fer-ne moltes no? i uh, s'explicaran a, a la taula sí senyor és que bé, em repetiria abans l'únic que ha anat bé que parlés els socialistes i que escolté d'avui pel govern que diu el reprofitament d'espais que m'agrada que, que pensin així el govern per els nous projectes que tenim que, que diu de no construir més perquè ja n'hi ha espais fets, que ho apliquem amb tots els amb tots els projectes que tenim a l'Ajuntament Molt bé vale. Entenem que no s'ha de posar votacions? Només, només, sí, només, sí, sí, segon sí, senyor Ferrer Per contestar-li al senyor Ferrer la, la moció està feta amb clau de amb una moció la podem fer i, si volem, podem criticar tothom. Jo crec que nosaltres hem fet amb una voluntat, la Laura l'ha fet amb una voluntat, d'intentar buscar elements positius pel poble. Si volem criticar, ja ho heu dit al principi, l'anterior, té culpa el govern central, té culpa la unitat, té... quan volem encarregar culpes, bueno, escolti, doncs a veure qui se salva. No? Aquesta moció està pensada més en clau local i el, i el, el, el grup proponem, acceptat, de passar de, de 3 a 2 i l'ahir per l'ou perquè volem millor això abans que no, que perdi la votació i sortir aquí amb una imatge de que el govern l'Ajuntament, el Constitut, no està d'acord en fer aquesta política, votant. al final la política també és això, més enllà de criticar que està molt bé, el govern central que ho fa malament, la Generalitat que ho fa fatal, i, home, també a vegades hi ha mocions que porten una miqueta de peus a terra, escolta, anem a parlar de Palafrugell, que jo penso que el que aquí en aquest cas estem parlant nosaltres, no? Posar, no, no s'ha de posar votació, doncs el, la 14.3 14 s'aprova unanimitat i passem a la 14.4. Sí, la 14.4 seria la moció del grup municipal en com ho podem sobre el pla director urbanístic de revisió dels salts no sostenibles del litoral gironí. Bé. En els darrers anys, la relativa millora de quadra macroeconòmic ha provocat que el sector immobiliari torni a posar a la Costa Brava en el seu punt de mira. Malauradament i malgrat que els darrers anys molts municipis de la Costa Brava han fet canvis al seu planejament urbanístic, la possibilitat d'una nova onada de construcció i la corresponent degradació paisagística que comportaria constitueix en una amenaça greu per al ja el maltractat territori. Sos Costa Brava va iniciar una mobilització que ha donat els seus fruits el govern de la Generalitat, Vist el ressort social, polític i mediàtic de la campanya de SOS Costa Brava, ha aprovat inicialment un projecte que redueix notablement les possibilitats de construcció als sols més sensibles a molts dels municipis de la Costa Brava. Malauradament, per la Forgell, no ha sigut inclòs en aquest grup i cap de les amenaces al nostre terme municipal ha sigut proposada per la seva correcció. Tanmateix, però tenim l'oportunitat d'una banda de començar a adequar el nostre planejament a les previsions de caire general del Pla Directiu Urbanístic, i de l'altra, sol·licitar la inclusió de determinats àmbits municipals que no han sigut recollits en l'aprovació inicial d'aquest pla directiu urbanístic. Així, doncs, el nostre grup proposa alegar perquè el Govern de la Generalitat inclogui per la forgeria en la llista dels municipis on es redueixen o eliminen possibilitats de desenvolupament urbanístic que afecten sols no sostenibles. En el nostre municipi, identifiquem per motius diversos pendents de terreny, afectació d'alleres de Riera, disminució d'absorció ...descorrenties, augment de caudals d'abocament... ...un total de cinc àmbits a Tamariu i Calella. Alhora, cal que l'Ajuntament de Palafrugell ...posi en marxa el més aviat possible... ...mesures de caràcter general provistes en aquest pla directiu... ...i que se n'hauran d'anar incorporant... ...als respectius plans generals... ...als municipis afectats els plans directors urbanístics. Els motius són molts, els creixents que ja s'han consolidat... ...han desinfectat de manera notable el nostre terme... ...i fan que en determinades èpoques de l'any... ...es pugui parlar de saturació... Posar en valor el paisatge i deslligurar la construcció zones ambientalment sensibles és una política encertada, tant des del punt de vista de la gestió territorial com de la posada en valor del paisatge contractiu per als nostres visitants. El canvi climàtic fa imprescindible que adaptem al màxim del municipi a les noves realitats, especialment la nova gestió i defensa de la línia de costa. En aquest sentit, cal preservar al màxim les rieres i les zones de d'esguàs, tant per evitar inundacions com per mantenir el màxim d'estables les ...les aportacions de materials sorrenys a les nostres platges... ...que, altrament, entraran en processos de regressió irreversibles. Finalment, els canvis normatius en la legislació urbanística... ...donen la possibilitat per actuar en aquest sentit. És per això que el grup municipal de Palafugia en Comú Podem... ...presenta el següent moció amb els següents acords. Primer, que en el proper plenari ordinari del mes de març... ...proposi per part del govern local la modificació puntual del PGOM... ...vigent d'acord amb les previsions del pla directiu de l'article 97.2 restituint la condició de no edificar-lo als sols i parcel·les en pendents a partir del 30% de condició que no hi figura actualment. Segon, que en el termini més breu possible s'adopti acord sobre denegar el que es preveu en el capítol 20 esmentat per directiu sobre els ambients edificats en els nostres municipis de Calella i a Franc i Tamariu. Per a dur terme, aquestes treballs s'establiran convenis amb altres administracions, universitats o entitats reconegudes de solvència que treballin en l'àmbit ...del paisatgisme, la sostenibilitat o la geografia urbana. Tercer, proposar que entre els sols intervinguts per al pla directiu urbanístic... ...en diversos municipis i figurin els següents del municipi de Palafrugell, ...el Pau A2.1 a Aigua Gelida, Pau A2.3 i Pau 27 Riera Mas de Llort a Tamariu... ...el Pau A4.7 i el Pau A4.8 de la Riera del Canadè i a Calella... Quart, abans del 10 de març, al·legar davant del Govern de la Generalitat perquè una vegada acabat el període d'informació pública, el Govern de la Generalitat inclogui aquests àmbits als descalificats per al pla director. I cinquè, notificar aquest acord al Parlament de Catalunya al Govern de la Generalitat, en temps i forma abans del final d'informació pública, el proper 10 de març. A SOS Costa Brava, a l'Associació de Veïns de i a l'Associació de Veïns Amics de Calella. En principi, eh, el que nosaltres els demanàvem avui és que aquest primer i segon acord que com els hem explicat, que l'Ajuntament que fes el compromís, i el tercer seria al·legar a l'Ajuntament de la Generalitat de Catalunya abans del 10 de març per això hem fet la moció en aquest mes de, de febrer que se'ls hi pogués al·legar a la Generalitat a, a aquest, per entrar dintre del Pg1 és una moció una mica embolicada, que ens costa una mica de, de, de poder-la poder contestar, perquè a més, suposo que es parla del POUM, no? El p g o u això he hagut de sí, buscar. Sí, el P-G-O-U-M. General... Vale, no, és el POUM, eh? Busca aquestes inicials de Madrid, això ve. Eh? Aquestes inicials és el Pla General d'Ordenació sí, Urbana sí, de, Madrid, sí, sí. de Madrid. El Palfreda tenim el, el, el, el POUM, eh? el que ens governen és el POUM. Uh, a veure, el... el el primer de tot és que aquesta moció ens, ens, ens obliga a anar a l'Ajuntament a una sèrie de procediments dels quals no en podem en aquests moments no en podem contestar-ne perquè de l'explicació del pla director urbanístic de, de quina és la, la, ben bé l'aplicació que és de Palafrugell això eh, s'explicarà amb una reunió, la Generalitat de Catalunya explicarà als tècnics demà demà al dematí, per dir que és demà al dematí, ja que sí demà de matí eh, baixarà els de la Generalitat a una reunió de Girona, hi haurà els tècnics i, i la part política de l'Ajuntament i s'explicarà quina és l'actuació. La, la, el que diu el pla director urbanístic que, que s'ha aprovat és que aquells ajuntaments que tenen un pou en vigència, eh, el que fa és, sí que fa alguna cosa, eh, no, no és que els deixi tal com està, sinó que el que fa és una, és una actuació en el qual Uh, es, es, una, es modifica o sigui, el, que no, el que no hi ha és declarar sectors modificables però el que sí que fa és que uh, els que tenen el POUM en vigor afecten els terrenys i els, els modificat d'una forma bastant uh, efectiva l'aprofitament que es pot fer llavors el que vostè ens demana que és uh, anul·lar una part del POUM i presentar al·legacions, anular els pants del POM, això és una qüestió que no es pot fer d'un dia per l'altre, és molt complicat perquè el POM està en vigència, el POM està en vigència, quan aproves un POM tens eh, tots uns anys de que estàs obligat de, de, de, de, de complir se i ara nosaltres estem encara en aquest període de, de complir-los vol dir que si en el cas nosaltres hem de modificar alguna part del POM i eh, aquests, aquests terrenys que són, no que són edificables els convertim en no edificables automàticament ens corresponen a nosaltres a fer les, les indemnitzacions eh, pertinents no? el que sí que tenim nosaltres és que eh, en, aquestes, en aquest sector sobretot Aigua Gelida i Sant Sebastià el que sí que hi ha és que hi ha, hi ha unes mesures restrictives importants eh, que es detallaran a la reunió de demà no? perquè l'única cosa que ens han comunicat és quina és la situació però detall per detall com afecten en aquestes, en aquestes, en aquestes àrees que vostè ens deia això no ho sabrem fins demà no? Uh, llavors per això nosaltres en aquest moment per falta d'informació també uh, no li podem votar uh, aquesta, aquesta moció i, uh, i el, el continuarem informant sobretot en la comissió urbanística el continuarem informant de quins són els punts i sobretot en la, la propera comissió urbanística del mes de març que han també hi haurà els tècnics els explicaran fil per randa quines són les explicacions que ha donat uh, la Generalitat, el la, la conselleria de territori en, aquesta, en, en, en, el, en el que es presenta en el que afecta sobretot a Palafruger ara passem un torn de... No, no, de... només que segons no, no. Són, vostè, no, no. depenent ah, de lo del de... De lo que passi demà vostè faran al·legacions al govern abans del 10 de març de Generalitat no, jo no sé què diran demà però depenent d'això llavors m'està dient nosaltres hem d'esperar a veure què, què ens diuen això ens han reunit fa dies eh, que, està ruït, que està convocat això nosaltres hem d'esperar que la Generalitat ens dongui tota la feina però estaran d'acord de després segons el que els diguin de tirar endavant, les modificacions que calguin fer després com ho tinguem després eh, ens reunirem a la part de govern, reunirà la, els tècnics i tècnics i govern eh, buscarem quines són les mesures com afecta la Frugell a aquest, el, el pla de desenvolupament organístic de, que ens correspon a Palafrugell com afecta aquestes aquestes aquestes, a, a, a, a, aquestes afectacions a Palafrugell que afecten i afecten d'una forma important i a veure com queda i a partir d'aquí, a la comissió del mes de març, li explicarà eh, puntualment a veure com, com està Sonia Ferrer Gràcies um... Entenem la preocupació seva pel manteniment de la zona litoral i de les platges i paisatges i tot això, I això no estem d'acord, crec que estem d'acord amb la majoria. Nosaltres, els nostres tècnics ho estan estudiant ara, no hem presentat encara cap modificació, el pla que ha presentat la Generalitat, però partim de quatre principis. Primer volem seguretat jurídica per tothom, per ajuntaments, per inversors, per constructors i per propietaris i lògicament això s'ha d'establir molt bé en la llei en segon lloc demanem informes tècnics molt acurats i que tinguin en principi tota la que compleixin bé totes les diguem totes les normatives perquè després no hi hagi impugnacions um, lògicament nosaltres diem que s'han de comptar encara els nuclis ja sigui litorals com els com estem vivint ara a Palafugell hi ha molts terrenys encara per construir la lògica seria, seria que s'aprofessin aquests terrenys i es competessin més aquests nuclis no que s'expandessin quart, eh, jo crec que sí que s'han de buscar fórmules que no hipotequin les arques municipals ni hi hagin excessives indemnitzacions però sí terrenys que es pugui rebre un acord perquè es puguin protegir d'una manera o d'una altra i no es puguin construir i això lògicament és una cosa molt tècnica i esperem que la reunió de demà i la reunió que nosaltres tenim amb els nostres tècnics podem prendre una decisió entenem la vostra preocupació per la defensa del litoral i la defensa del paisatge i la defensa de tota la zona verda però creiem que s'han de tenir presents aquests principis perquè després no surtin perjudicats ningú sí, sí, sí, sí, Rangel. Senyor Ferran Senyor Rangeu Senyor Calda Bona a tots i a totes aquesta és una moció, complexa, una moció complexa i jo no diria que embolicada, senyor alcalde jo, jo crec que eh, el company d'en comú ho ha deixat ben clar hi han cinc sectors que demanen donat que el 10 de març és el darrer dia per fer-hi al·legacions hi, hi han cinc sectors i porten aquí a plenari de que l'Ajuntament faci al·legació per incloure aquests sectors a dintre del pla director urbanístic de revisió del sistema electoral és complexa i, i és eh, contradictòria a voltes sobretot perquè perquè ve d'un procés en el qual molts dels que han intervingut en aquest procés sobretot entitats ambientalistes recollides amb declaracions al llarg del 2019 varen tenir unes expectatives d'intervenció per part del govern de la Generalitat importants i que possiblement aquestes, in, aquestes expectatives d'intervenció no han quedat o no s'han vist solides eh, jo crec que aquesta aprovació inicial d'aquest pla director ha estat eh, poruca ha estat poc realista amb els criteris que s'anaven marcant a l'hora de definir decrets i a l'hora de definir intervencions als mitjans de comunicació, els conceptes de capacitat de càrrega i els conceptes d'aspectes eh, ambientals d'un urbanisme en, una, en un territori a on es volia defensar una situació davant d'una saturació cada voltant és més evident. Aquests conceptes no s'han vist reflectits amb situacions la generositat d'una aprovació inicial que hagués eh, estat molt més ben rebuda del que ha estat crec que ha estat eh, un document en el qual li han faltat moltes coses en el qual no ha estat capaç de definir el, les preocupacions que l'alcalde plantejava i posava sobre la taula d'aquestes indemnitzacions de del que és amb sol urbà desenvolupat i no desenvolupat i a de voltes és complexa amb una situació d'un de, eh, impàs d'encaixar un procés d'exposició pública i unes al·legacions que han d'entrar dintre d'aquest marc d'exposició pública, encaixar una moció com la d'avui des de perspectives de l'equip de govern que tot sigui dit alguns dels seus grups o alguns dels seus integrants avui aquí a plenari o no han fet clares manifestacions en el seu moment en relació a unes reduccions edificables importants, sobretot recordo-t'alguns a Clella uh, tot plegat ens posa tots una mica uh, en situació de no ser capaços de com i de quina manera eh, afrontar una moció que és ben senzilla, no és embolicada i per això m'ha vist que des de l'equip de govern has vist tingut una mica més de ganes i donat que en aquest procés d'aquests tres mesos no han tingut la capacitat d'agafar reunir amb una comissió extraordinària d'urbanisme amb un tema tan important com aquest i plantejar què i com i de quina manera el pla director podia afectar no només amb sectors sinó també amb accions dintre d'altres sectors i quines serien les expectatives dintre de l'equip de govern i també dels diferents grups de l'oposició per preparar en un debat el suficientment consensuat quines havien de ser les al·legacions que es havien de dur a terme abans d'aquest 10 de març que tot i que parlen de la data del 10 de març sembla ser que s'allargarà fins a finals per tant hi hauria possibilitat fins i tot de passar-ho per un altre plenari eh, I el que li faria és n -n no tant un prec eh, en el ponent sinó un prec a l'equip de govern en el sentit de què donat aquesta situació que he anat posant potser una mica massa atabalat i sense gaire concreció però sobretot per la reunió que tenen demà amb els serveis tècnics del departament i els serveis tècnics de l'Ajuntament que forma urgent un cop vinguin d'aquesta reunió planteixin una reunió amb tots els portaveus d'aquest Ajuntament o representants dels portaveus d'aquest Ajuntament per valorar no només el que els hi han dit sinó per valorar les possibilitats del que li està reclamant el ponent amb el sentit de dir que els explicaran que no hagi sortit en el document que ja ho sabem tots el que ha sortit del document els explicaran com s'ha de desenvolupar uh, o, o, o els sols edificats o els sols ordenats o els sols no ordenats si fa o no fa ja en sabem molt de tot això Uh, per tant, el que es tractaria és de valorar de forma ferma si hi han possibilitats o no per incloure aquests sectors, si n'hi han d'altres que calguin ser inclosos i si uh, aquesta emoció, el ponent davant d'aquest compromís la pot deixar sobre la taula i esperar que aquesta reunió dongui els seus fruits. És un cap doncs ens comprometem a això, evidentment aquest debat s'ha de fer després de la reunió. Nos, nosaltres creiem que s'ha de fer després de la reunió, uh, després de les explicacions que s'hagin, que s'hagin de donar, no abans. Uh, només de l'èlsica. Eh? Vostè jo he dit liat, pues no li ha agradat, però he dit que era complex i contradictòria. I després va dir que era senzilla. Va dir, "Bueno, doncs és un me diu, "No, no era no no Uh, uh, uh, complex i contradictòria jo li he que, vostè ha dit que era embolicat i jo li he dit que era complex sí. i contradictori el, el que és senzill és la moció que ha presentat uh, jo dic el tema, el tema que, que, era, que era embolicat uh, ens, comprometem, ens comprometem a haver aquesta reunió informativa i a més tindrem tots els tècnics de la casa també a disposició perquè puguin fer les explicacions que, que hauran rebut i en allà se'ls explicaran el que hi ha d'acord o sigui, que entenem, doncs, que vostè la deixa sobre la taula, no la posem a votació i passem a la següent moció. Sí, seria el 14.5, moció del grup municipal d'en Comú Podem, per garantir uns pressupostos més socials a Catalunya i per millorar el finançament dels ens locals. Bé, la punteta política ha estat d'aquest inici del 2020, ha hagut expectatives de l'encomú local. Hi govern progressista d'estat, que en la majoria parlamentària, hi programa de govern que recull bona part de les demandes fetes pel municipalisme en els darrers temps i que han de suposar canvis legislatius, polítiques públiques i un nou pressupost. En contraposició, en l'àmbit català assistim a un moment d'incertesa després de l'anunci del president Torra el passat 29 de gener, en el que es declarava la intenció de tirar endavant uns pressupostos ja presentats públicament i després convocar eleccions, però amb moltes incògnites sobre el desenvolupament efectiu d'aquesta proposta. Els ajuntaments en els darrers anys han fet front a la crisi social i econòmica que ha greujat les desigualtats que ha obert un escletge social sense precedents, amb nivells d'atur, pobresa i precarietat insostenibles. Som i hem estat el dic de contenció d'una situació que no ho hem generat nosaltres i ho hem fet cada vegada amb menys recursos esdevenint el principi espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania treballant per a minimitzar l'impacte de la crisi amb intel·ligència creativa i sensibilitat social. A més, sovint hem de fer front per responsabilitat i per ser les administracions més properes a la ciutadania tota una sèrie de serveis impropis, sense competència atribuïda legalment i, per tant, sense recursos econòmics associats que poden arribar a representar un sobrecost del 30% dels nostres pressupostos anuals. Aquesta complexa i delicada situació s'ha greujat durant els darrers anys, amb els efectes de la crisi institucional i política que estem vivint a Catalunya, una crisi que ha fet els pressupostos de la Generalitat de Catalunya estiguin prorrogats des del 2018, greujant encara més la situació d'haver de mantenir els serveis impropis i associant-hi recursos econòmics de serveis i prestacions que no són competències dels ajuntaments. El món local necessita una Generalitat forta i estable, una Generalitat que sigui capaç de reactivar les... ...complicitats amb el món local des de la lleialtat institucional ...i sensibilitat social per reprendre les reformes necessàries... ...i les accions immediates per poder donar solució als problemes... ...dels nostres municipis, per apel·lar els efectes de la crisi... I ...de la ciutadania i per tornar a posar l'agenda local sobre la taula. L'inici de la tramitació dels pressupostos, el passat dia 29 de gener... ...obre una porta l'esperança per recuperar part del finançament... ...que en els locals han destinat a cobrir aquestes necessitats. L'augment de partides pressupostàries d'educació recuperant finançament de les escoles bressol, multiplicant les ajudes per beques menjador, desenvolupant un pla d'inversió per millorar centres educatius i retirar barracons, entre d'altres, o l'augment de 125 milions d'euros per la renda garantida a la ciutadania i l'augment de partides d'habitatge i en polítiques feministes. Són el camí a seguir per millorar les condicions de vida de les nostres veïnes i veïns. Per tot això, el municipal d'en Comú i Podem per la Forgell proposa al ple d'adopció dels següents punts d'acord. Primer, instar al Govern de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris amb la presentació del Parlament de Catalunya a treballar per aconseguir l'aprovació del la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2020 en el menor temps possible. Dos, segons, instar al Govern de la Generalitat a recuperar la complicitat amb el món local així com avançar en el diàleg i el desbloqueig polític en tots els nivells institucionals. I tercer, donar trasllad als acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat, a la FMC, a l'Associació de Municipis i a la Diputació de Girona. Bé, com ja... Bé, bueno, vostè avui mateix m'ha dit el ple, quan aprovin els pressupostos, no? És aquí comentari que hem, que hem parlat abans, que li demanava alguna cosa i diu, bueno, això passarà quan s'aprovi el pressupost. Bé, bueno, que sàpiguen que des de com ho Podem estem, perquè això avanci, perquè tiriem davant, es desbloqueixi, tinguem educació, el recolzament que necessitem per fer aquestes instituts, hotels, escoles, o que fem faig, habitatge pel que fa a la rei de judicia social també tinguem el suport i el que ara ens puguem garantir aquests pressupostos i, evidentment, la sanitat i altres. Llavors, no. fem... com, com a equip de govern i donem suport. Senyor Ferrer? També nosaltres, el grup. Senyor Fernández. Sí, també, també donem suport. Entenem, doncs, que no s'ha posat votació, s'aprova per unanimitat a la 14.5 i passem al 14.6. Sí, que seria la moció del grup municipal en Comú Podem proposant l'arranjament i la pavimentació d'espais públics d'aparcament de Palafrugell. Vale, la farem ràpida. Aquesta és presentada i en el passat ple del mes de gener. Un cop les negociacions parlades amb l'Ajuntament amb tot el consistori i arribant d'un acord, doncs ara l'hem corregit aquesta moció al mes de febrer. Cal endegar una política de llarg abast, tant en la creació de nous aparcaments periferis com a millor i manteniment dels ja existents. L'objectiu no és a l'altre que pacificar i descongestionar la circulació rodada de vehicles de motor en la part més cèntrica. Creiem que constitueix una línia estratègica de treball municipal que comporta una visió global, amb la imprescindible participació dels agents econòmics i socials del municipi. En cas d'adoptar aquesta decisió, estaríem en línia de polítiques semblants que han començat o s'estan planificant en municipis semblants del nostre. La proposta d'aquesta moció és tan sols un començament en els quals es reconeix l'existència d'uns espais ja destinats a l'estacionament, però que romanen poc cuidats, mal senyalitzats i els quals no es treu tot el profit que es podria. Aquests són Can Salgués, Avinguda de Cialorca, etc. Al costat de la comissaria de policia local, perdut terme la seva pavimentació transcurs del 2020 i el compromís de pavimentar el final a Avinguda d'Espanya un cop es portin a terme i s'executin les obres del desdoblament Avinguda d'Espanya. És per tot això com modificada la passada moció del mes de gener en el ple d'Ajuntament de Palafrugell, presentem els següents punts d'acord. Primer, netejar per i entreordenar il·luminar els aparcaments ja existents i que actualment tenen un estat de manteniment deficient, però en especial només ara a fer en aquest 2020 el de Garcia Lorca, entre la Riera i en l'execució d'obres del desdoblament quan arribi a l'Avinguda Espanya amb el recinte final de la mateixa vinguda Espanya. Segons, senyalitzar adequadament aquest aparcament de García Lorca, per ser la, la dotació pressupostària serà a càrrec de pressupost d'inversions del 2020, partida d'arranjaments de via pública suplementada, si cal, amb el romanament de torceria del pressupost 2019 i, quarta, donar en compte aquesta moció a l'Institut que l'Empord, bueno, bé, al centre d'educació de en aquest cas, no li arribes i les associacions que fossin per proximitat fos afectades. Aquest hem de dir que, repetim, només demanant els quatre aparcaments que s'havia demanat a l'altre ple del mes de febrer demanaríem només el de Garcia Lorca que formaria part del que està davant l'escola d'adults per fer-se aquest 2020 amb l'escola Núria Ribas el centre d'educació Núria Ribas just només aquell aparcament i quan ja es fes el compromís de quan es fes el desdoblament de l'avinguda d'Espanya que esperen que arribi aviat es fes el del recinte final però seria quan, un cop que fessin el compromís més endavant a veure sí no, m'he ja ha parlat, jo mirava si havia parlat amb algun dels regidors, no, eh, els acords estan molt liats, dir, vostè s'ha fotut aquí un refregit, eh, que no ens hi entarem. Mm? Perquè ara va que només mantenir-ne un, però en els, acords, en els acords, que tinc jo, eh, El que aposteva va enviar eh, al secretari. Una part de cansalges, no cansalges, si us plau, corregeix-me, eh? Cansalges. Can Can sí. eh, en en, en, en l'acord que jo tinc en aquí en l'ordre del dia i el senyor, el senyor secretari que me corregeixi, diu, punt 1 netejar, pavimentar, ordenar, etc etcètera, etcètera eh, deficient dos punts Can Salses, punt i coma Avinguda García Lorca entre la Riera i l'execució de les obres del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya Això és el que tinc aquí per aprovar no ha que quan estigués fet el compromís del no, no, no, no, no, no, això, això és que, dic, vostè ha agafat l'altre ha fet un, un, un cortà i enganxar i ha quedat un d'aquests si, si vostè ens deixen aquí eh, arreglar eh, per augmentar i ordenar l'aparcament de l'Avinguda Garcia Lorca, nosaltres hi votem a favor a Can Salgues no hi podem entrar, i li vam estar l'altre dia, i si no, he amb els dos regidors, tant el d'obra pública com el de serveis i, i mobilitat, a Vicent ha explicat, a Can Salgues, eh, estem fent l'aparcament nou ja, a la zona de baix, que no seria tant a Can Salgues, seria Can Salgues entrant pel carrer del Toro dels Moros, i, i després de l'Avinguda d'Espanya nosaltres no podem provar una moció que eh, ens, eh, ens comprometi a la redacció d'un projecte que hem encarregat s'ha encarregat un projecte sobre el desdoblament de l'Avinguda d'Espanya en el qual també hi entra que vostè va dir que sí que estava que això estava acordat sí, però nosaltres no li podem aprovar cap moció que ens condicioni el projecte que es hem encarregat ja pues està aprovat no... bueno, pues, ho traiem però si està aprovat ja està aprovat no? està aprovat això, aquest compromís que hem, hem encarregat nosaltres el, duble, el desdoblament de l'Avinguda d'Espanya mm. i en aquest desdoblament de l'Avinguda d'Espanya hi haurà l'urbanització de tota aquesta zona i mm. no? i llavors, quan presentem els planos d'allà, si vol fer una intervenció però una cosa que no podem fer és aprovar una moció que ens condiciona a l'aparcament de l'Avinguda d'Espanya si vostè deixa el i il·luminar i tot això respecte a l'Avinguda García Lorca només la García Lorca eh, nosaltres li votarem a favor i treu tot el a la, la lista de Can Salgas i tot això de l'execució de les obres desdoblament de l'Avinguda d'Espanya va sí? Mm. senyor Ferrer. Sí, soy el Fernando. Jo, és que és, és per riure, eh? De todas maneras, perquè me l'agraeixo al ponent, però aquesta emoció es deixa el ple passat sobre la taula amb l'encara de que algú ha de negociar. Sí, perdó. ha de negociar. I resulta que torna a venir al plenari i ningú, ni vostès, ni ell, jo, bueno, però... com que el govern me va deixar la taula, normal seria que el govern se diguem que ha de venir una moció truqui, escolti, es podem trobar-nos per la de la moció han passat 30 dies i venim aquí ara clar ell amb bona voluntat fa una moció que elimina algunes coses i deixa al final tot això per a llengua de la Cialorca i el que és més preocupant és que ningú s'ha dignat en 30 dies a agafar simplement el telèfon no cal reunir-se eh? si han fer reunions per l'altre escolta, d'aquella moció que va quedar sobre la taula què et sembla, què podem fer bueno, doncs ara, jo crec que no, és només per, per un tema de praxis a nivell de consistori jo penso que, home, si deixem si, moció, si deixem moció sobre la taula fer mels en carinyo perquè si no al final, si veiem que deixar sobre la taula no evoluciona, el grup no les volem deixar sobre la taula, si veiem que deixar sobre la taula és el calaix i tornem a parlar-ne doncs penso que això no ens ajuda ni, com a consistori, per tant jo estic d'acord, el ponent diu que doncs el nostre grup donarà suport qualsevol cas el prec seria que les que a la taula treballant-les una mica, que no vinguin així el, el Marc s'ha deia ja l'avançuda la, la tercera no, no, no no, sí, ja, no, no ja em reuniré no, i de... no, no, no cal, no cal tornar a presentar només que coneixem això Val. el manteniment Però pues si es pot corregir des d'aquí, es pot provar ja avui? Ah, doncs pues fem-ho ja. Ja ho sé, senyor. Perdó. Ja es pot donar per aprovada? Ja, sí, pot donar per aprovada, sí, sí. Pues -ho, -ho ja sé sí, que li agrada sí, molt sí. el senyor Juli Fernández, però jo crec que el promotor és ell, i és ell el que hauria el I a més ha tingut l'oportunitat, perquè hem fet, hem fet una, una comissió, hem fet una comissió de territori, que en allà tenia el pla, de, igual nosaltres podíem interpretar, que se la volia rumiar més i presentar un altre dia. Jo crec que... Com a mínim, quan nosaltres érem a l'oposició, si havia una cosa d'aquestes ens interessava, com a promotors, érem els que trucavem i que intentàvem posar-nos d'acord. Les, les dues parts l'interessa, eh? tant el reïdor, en aquest cas d'obres, que és el que li afecta bàsicament això... El senyor Fernández, no vagi buscar tres No vagi a buscar tres peus. Ell, ell, ell, ell, ell segurament que no, perquè ell, ell és sí. bastant nou, però és que ja portem aquí un temps, les dues parts poden fer la seva, la seva feina. No el senyor vostè sap que com el que presenta la moció és el que està interessat en que s'aprovin i llavors eh, no ho no pinc una crítica, ja he entès, no ho vi i cuida, hi ens hi hem posat d'acord de seguida no? eh, però eh, creiem que, que era el, el, el promotor no? dir, abans era així ara no sé si hem de canviar-ho, canviarem molt bé, fet això passem en eh, últim punt de pregs i preguntes sí, sí, pregs i preguntes sí hi ha alguns informes? sí? hi ha alguns informes? no? no sé. el, el govern informa la posició no informa doncs passem a prems i preguntes senyor Ferrer teníem, teníem preguntes pendents eh? I eh? jo trobo que no, que no que no està veient les mocions està bé perquè no està veient les preguntes que eren pendents hi havia bastantes preguntes en relació al tema del, del, del temporal, però el de Nollera, jo vaig fer una xeria de preguntes i varen quedar totes pendents. No. Hi havia no. també una pregunta que li vaig fer en relació a una intervenció sobre les sancions de l'execupació de via pública quan va intervenir el senyor Palai fent esquema de les sancions que havia posat quan jo era alcalde. Vaig dir, porten també les que vam posar en el període del 2017-2011. Tampoc hem tingut cap resposta. Hi havia una pregunta també del regidor en relació amb una llicència, que el regidor pot dir -ho. Hi havia quatre o cinc preguntes que no hem vist. Suposo que m'ha sigut més complicat. Vaig demanar l'expedient d'una llicència d'obres amb activitat del carrer Sant Joan, una activitat hotelera. Vaig demanar en relació al carrer Concòrdia tot l'expedient de sancions i inhabilitacions que es havien produït en el moment de les feines en el carrer Clavé i em sembla molt que vaig demanar, tot i que a la comissió informativa el regidor que avui no hi és em va dir que se li havia anat al cap i no se'n recordava jo li vaig demanar també un informe en relació a les obres que s'estaven executant en el l'Aquapadel al Club antic club tennis Palafrugell. I per tant, si no, no poden, el regidor que avui no ha venir, no a, me a, poden a, contestar, m'agradaria que el més aviat possible em digués. Les, les muntes sí que hem cosa. Les muntes del creu de la Concòrdia sí que ha sigut informat, o saps tu? Sí. Sí? No, I llavors, respecte al temporal, eh, que el Sr. Eh, Pau Lladoñoierra, no però tinc entes que va convocar una reunió. Sí, a part, de, gràcies, alcalde, a part de convocar una reunió amb uh, Portadeus que vam parlar una mica i vam també amb el senyor Genové el senyor Ferrer i el senyor Rius que ara doncs, uh, els hi vaig informar una mica de tot com estava tot que això són coses que, que, no, que són del dia a dia i que cada dia ens doncs, va sortint malauradament doncs alguna notícia sí que els hi vam informar i vam, vam afegir alguna proposta com per exemple comentava el senyor Ferrer que ja l'he comentat amb el senyor Eres de Medi Ambient una proposta de, de, de sensibilitzadora sí que a part de convocar una junta, de, de, una, junta no, perdó, una reunió de portaveus sí que en temps real reals vaig anar doncs, informant una mica tant, el senyor, Rangel, tant el, senyor, el senyor Rangel en el cas dels socialistes el senyor Rius en cas d'en Comú Podem i el senyor Ferran en cas de Ciutadans els vaig anar eh, informant i sí que ens hem compromès doncs, a presentar-los i que, que pensàvem que tindríem eh, aquesta setmana, sí que aquesta setmana final de setmana que ve, sí que ens hem compromès doncs, a presentar-los una sèrie doncs, de, de, de, de, no de frisks cronològics sinó de cronologia de tots els fets de del que ha anat passant i de les actuacions que hem anat eh, resolent això seria una, una, una cosa i després l'altra part del la Concòrdia la Concòrdia sí que jo no hi era però sí que em van informar una mica de una mica del de que abans em demana l'expedient tot l'expedient va... jo eh, li vaig demanar eh, si me podien fer un informe en relació mm. a la situació en la qual mm. s'expressés els dies que va estar inhabilitada mm. els dies que van durar les obres mm. el número d'expedients sancionadors que es varen generar i d'aquests el seu estat d'execució quants s'han pagat quans s'han anul·lat LETRELeses, quants, etc etcètera. M'he passat una miqueta la informació, però ja li faré aquesta setmana mateix, Fantàstic. perquè ja teniu d'allò, arribar-lo a informe, un informe amb un compromete M'agradaria, jo no sé la costum de l'equip de govern, m'agradaria que els informes els assignés algú, no al regidor. Sens dubte. Gràcies. Sí, jo només una cosa, perquè del de que ha dit el regidor, és veritat que va fer la reunió, però doncs la pregunta que vaig fer jo en el plenari de què de la reunió d'això no es va, parlar, es va parlar, la reunió va, es va parlar bàsicament dels desperfectes, de l'estimació de costos... Jo vaig fer una producció de preguntes concretes sobre el tema dels plans d'emergències. Uh -huh. I aquestes són les que l'encadarà. Jo vaig dir qui va activar i com es va activar el pla INUCAT. Qui es va nomenar director. On es va, va centralitzar el centre de coordinació operativa municipal. Qui va activar el centre d'emergència d'alarma 24 hores diàries d'atenció. Com es va donar resposta a la ciutadania i a l'institució. Aquestes eren de preguntes. Segona, va dir, en quina situació tenim el Proficat? Tercera, com tenim previst, si sí o no, fer el pla bencat? que estem obligats a fer-ho? Tot això vas dir-ho, dir, jo crec que d'aquestes preguntes, el dios que va fer vostè a la reunió de Portaveus, d'aquesta no va informar de res. Ni Proficat, ni bencat ni quan es va activar, perquè l'activació vol dir, no és dir, ho ha activat, ha d'haver un document que s'activa el Proficat, eh? i a més era un responsable, dir que... Jo, si això no ho té d'anar, en tot cas, l'informe que ens enviï per si ho plau, facin la recuperació i ens ho envien. Jo crec que, ja li vaig comentar en aquest mateix ple, jo crec que li vaig dir-li que no se'n va, no se va aplicar a cap de pla. No se'n va executar a cap de pla. Cap? Cap. No, no, no, els tècnics no varen, no varen trobar que la situació fos per aplicar un, un pla... De, dels, dels, que tenim, dels que tenim en marxa o uh, en sí, havia... les instruccions en la això servir és, és que obligava tots els endevents a activar-lo els que ho tenien, perquè n'hi ha uns que no ho tenen si, si era el de vent, no sé li direm a veure el, el, el que era nosaltres uh, no, no però no això, per això tenim els tècnics que, que són els molt bé. que veus en tot cas sí que ens comprometem a fer-li arribar aquest, doncs aquest requisit de preguntes contestades en forma d'informe molt bé. Senyor Ferrer Tres preguntes eh, En primer lloc, felicitar a tota la gent que va participar en aquesta borrasca i subsanar tots els desequilibris que ha provocat els tècnics, la policia, els treballadors i tal, agrair també al regidor la informació que ens ha donat, que ens ha fet arribar i ara la pregunta seria bueno, quin és el pla? Ah, i felicitar lògicament el particular que ja està treballant en arreglar els desperfetes que té a casa seva per tant, jo trobo que ha sigut eh, molt eficient en posar-se a treballar ja i deixar-ho net per aquest estiu. La pregunta és, quin és el calendari d'execució i el que es pensa fer, si n'hi ha ara o encara està en estudi? I el finançament, en fi. Bueno, en segon lloc, hi ha una preocupació a tots els nuclis costers respecte a la proposta que vos estan fent de terrasses de terrasses, canvi de material, noves propostes, lògicament, gent que, que ha avaluat una miqueta la proposta que està fent l'Ajuntament es perdaria llocs de treball, es perdria espais i es perdria, certament, eh, diguéssim, el treball de les empreses que estan fent ara. Per tant, jo considero que vigilar per les empreses, tenir cura dels treballadors, vigilar pel seu desenvolupament, jo crec que és necessari. Per tant, és molt fàcil posar, impedir i tal, i, i una miqueta eh, prohibir. Per tant, jo demanaria a l'Ajuntament que s'escoltés molt bé el sector, que estigués molt present a les demandes que s'han fent, que no es perdessin llocs de treball, i crec que pel més o més i mig que hi ha una certa saturació o mitja saturació, jo crec que és l'efecte acordeó no? en aquest mes es poden permetre perquè aquests negocis necessiten per subsistir durant tot l'any per tant jo la preocupació sempre per les empreses, els emprenedors els hostalers, els restauradors i la gent que posa el negoci eh? I, i lògicament el turist i I tercer lloc demanar, bueno, felicitar a la regidora, a la senyora alcalde pel tercer institut eh, encara que no tinguem local o un local previst com a mínim ja el tenim una miqueta lligat, no?, això sembla, no?, i que queda per la Fugell, per, per això ens alegrem, nosaltres tenim una reivindicació també que demanàvem, l'únic és demanar si vostè pensa fer o algú de l'Ajuntament o del Departament, una torner pels Consells Escolars per explicar, més o menys, amb, amb certesa, que és una miqueta el que demanen les AMPAs i demanen els professors i demanen les comunitats educatives, no?, sapiguer exactament què és el que es farà i com es farà només això a veure, respecte al calendari d'execució de les obres que ha fet en el temporal eh, espere, parlem sobretot de, de Tamariu, que és llantellà ja, l'obra amb més complexitat de poder-se realitzar perdó, Llafranc, el Tamariu ja el tenim ja el tenim arreglat, el de Llafranc el mur de Llafranc, el francès de Blanes eh, les diríem el calendari l'acaben d'ajustar ara el, el avui som dimarts, ahir vam tenir una reunió amb els veïns de Llafranc i se'ls van explicar uh, la setmana passada ens va trucar el, el, el representant de, del Ministeri de Costes uh, a Girona per informar-nos que si ells havien d'intervenir ajudant a pagar les obres del passeig de Francesc de Blanes de Llafranc havia de ser amb la condició de que se reduís el, els, els metres de, de, de domini públic que estan concedits evidentment això amb el passeig de Blanes no es pot, no es pot permetre perquè ens quedaríem sense passeig i eh, de moment estem treballant nosaltres buscant ajudes amb altres administracions però estem treballant nosaltres en poder fer les obres el més ràpidament possible el que se'ls hi va informar a tots els veïns que varen venir a la reunió d'ahir va ser eh, que si no hi havien fets extraordinaris que ho impedissin quan arribés Setmana Santa les vorany que estan fets que no s'hi pot passar i demig del passeig estarien omplents i els nigercis que s'han posat ara perquè no s'acostin als vorany no es recolarien o, o anirien fins en, el, fins en el lloc on hi ha el mur el que els tècnics veuen molt i molt difícil i si el senyor Ross em, em podrà complementar l'explicació els que els tècnics veuen molt i molt difícil és poder construir el mur amb condicions amb les condicions de construcció actual que no és el que es varen fer 50 anys enrere sinó amb, amb, que això implica uns estudis geològics del terreny eh, eh, o l'elaboració d'un projecte mancar-hi ulls, sí que es veuen molt difícils de, de tenir construït el mur per l'estiu però el compromís aquest i la majoria dels veïns que viuen en aquesta reunió hi estaven d'acord podran fer servir tot el passeig de Blanes, de Francesc de Blanes, tot el de Blanes amb, amb, amb la seva amplitud com hi havia més al temporal el que passa que el mur no estarà fet i segurament que l'escola això van dir que que haurien de mirar l'escala que hi havia en aquesta zona de dalt de Francesc de Blanes que baixava fins a la sorra aquesta seria, mirarien a veure si estudiarien si la podrien fer-se o no la podrien fer-se i això és el que se'ls va informar i aquest és el calendari que eh, treballant intensament eh, tots els tècnics ja han estat treballant Respecte a la segona, a la proposta de les terrasses, ja amb la quina hem parlat alguna vegada, va sortir el tema de plaça nova, i és... l'única cosa que nosaltres estem demanant és que es compleixi l'ordenança. Nosaltres el que demanem és que es compleixi. Nosaltres no anem contra els empresaris que tenen negocis en l'ocupació de via pública. L'única cosa que demanem és que aquesta ocupació de via pública respecti el percentatge, el tant cent de, de, de plaça pública que s'ha de deixar, tant en la plaça promontori... Com a, plaça, com a la plaça Nova, i que en els llocs que són de pas de públic es deixin els metros necessaris per poder-se poder fer. Això es va començar en el govern anterior, en el, en la, en el passeig Cipsele, eh, que ja alguns ja el van anar reduint, i al final d'aquest 2020 totes les instal·lacions que hi ha en el passeig Cipsele es vindran a la, la normativa llavors en passa a promontori s'ha fet el mateix i en, la, i en el passeig de Francesc de Bades també s'ha de fer el mateix entenc que el que vostè diu que nosaltres hem de vagilar per les empreses, no, nosaltres hem de vagilar per tothom i si les empreses ocupen més ocupació de via pública que, que poden ocupar els hem de dir que, que deixin pas en la gent que també passeja per allà que té tot el dret a passar-hi no? perquè si només pensem amb les, les empreses i si vostè diu, home, per un parell de mesos que ocupin tot el que vulguin, no, no hem de deixar passar, hem de deixar... Sí, vostè ho ha dit, una mica de saturació, paraules textuals seu, una mica de saturació no passa absolutament, s'ha de, de poder permetre, paraules textuals seves. Jo li diré, la, la, la, la saturació, la saturació, quan afecta amb un tercer, que vostè no l'ha no, no esmentat, que és les persones que tenen tot el dret a passejar, eh, doncs llavors ens hem de posar-hi. I eh, ara estem en, aquests, en, aquesta, en aquesta negociació. Eh, Francesc Darlanes, fa ja més de dos anys que havíem estat amb el regidor explicant-los que, que, que havíem de, de complir això. Um, Plaça Nova, tal com vam informar aquí, hem hagut, hi ha hagut moltes negociacions i al final hem arribat amb un acord, amb un acord de distribució, val? i ara hem d'acabar d'arribar l'acord de una petita sobreexplotació amb dies concrets, i ara estem amb aquestes negociacions. Uh, el, el promontori es uh, al final varen presentar una proposta i, i també l'hem acceptada, aquesta conta proposta i l'únic cosa que volíem, la plaça promontori, és recuperar-la, una part de la plaça promontori, i recuperar-la per tothom. No només ocupació de la plaça promontori, no només pels al, operadors. I aquests operadors tenen espai suficient. Sempre tinguent en compte que està en consonància en els metros quadrats que tenen. No? Perquè el negoci el tenen a dintre. L'ocupació de via pública és un més a més que si es pot, es dona I de pregunta on no té que més, no? perquè vol tenir un. un del... Digui si rius. Sí. Sí. sí sí. Referent a lo de la informació del tercer institut, les famílies de sisè rebran a tots els nens i nenes una carta, un sobre on hi ha un llibret on hi figuren tots els centres educatius, amb les dates de les portes obertes que hi ha i una mica d'informació de cada centre el tercer institut també hi és amb les dades provisionals de contacte en el centre municipal d'educació perquè no tenen ni telèfon ni mail encara definitiu i de moment hi ha això però hi ha la data de la jornada de portes obertes totes aquestes famílies ho rebran el podran visitar i podran consultar allà a institut tot el que ells creguin necessari és una mica això Faltava una altra pregunta. Era, els cotxes abandonats a la via pública, què es fa? Perquè hi ha moltes instàncies, bé, hi ha instància, concretament ja he fet instància, que hi ha cotxes abandonats, que ve la policia, vigila, pren nota i tal. Vale, ja, li direm, ja li contestarem. Sí. Senyor Rius. perquè ja és massa tard, però bé, tinc uns quants pregs i preguntes. Des dels comuns, on trobem a faltar i ja ens agradaria el reconeixement de les persones palaforgenques i palaforgencs que estan passant últimament, llavors ens agradaria que, bueno, mm, comissió de... fer fent una comissió informativa, jo crec que és com passés a una persona, evidentment que fos, que tingués una certificació, una titulació a nivell, algun premi que se li hagués fet a nivell internacional, que tingués a l'hora del ple de poder-ho dir. Evidentment no hi ha temps logístic per és com si es mora una persona, no ho has de dir el mes que ha passat, perquè potser al cap dos mesos no té sentit es mena aquí per fer més proximitat a aquestes persones i, i fer-li aquest agraïment, només un reconeixement que si es, es podria tindre present l'altra és la web de l'Ajuntament ens han arribat des dels ciutadans, que és molt complex el tema de la web de l'Ajuntament és molt difícil de trobar a vegades informació al ciutadà, a vegades intres de transparència, en coses que estan caduques Uh, i no està actualitzat mm, per exemple, jo estic a l'Ajuntament fa 4 mesos i jo no tinc cap càrrec està amb un nom pelat i ja no surt que estic a cap comissió ni faig res, vull dir actualitzar una mica perquè és clar, després de 4 mesos que estic a l'Ajuntament i busqueis allà i sortir la meva foto però no digui que estic a cap comissió participant en res, no sé si és que els ha donat temps o no però bueno, i si sí, la web aquesta s'està fent alguna cosa perquè sigui també més, més fàcil per al ciutadà eh... Uh... Després, en referència a, a que últimament estem, venim amb actes institucionals al poble de Palafurgia i molts consellers de Generalitat, ben, jo des de, des de Comú Podem li he que ens agradaria sentir-nos, sentir i jo particularment com a regidor del consistori, perquè no deixo de ser un regidor del consistori, partícip a poder tindre la informació d'aquests consells quan arriben no fos per tercers, i jo m'imagino que els meus companys bueno, ciutadans i socialistes també van pensar el mateix que tots formem consistori, i llavors que ha, si una consellera de Cultura o un consellera d'Educació que se'ns faci saber perquè penso que són actes institucionals no d'entitats polítiques personals i, i penso que ens hauria de fer arribar aquesta informació per participar en aquests actes institucionals uh, i després en quant a preguntes bé, més que preguntes ens agradaria saber el tema d'aquests quatre arbres que van desaparèixer de la Plaça Nova que ens van dir en el seu moment que estaven afectats bueno, quan ens ho facin saber una mica per escrits sí, i potser ser perquè coincideix molt que quatre arbres es posin malalts alhora a la plaça nova s'han estudiat els, les arrels i tot, pensem que un podem detectar que pugui estar dolent però tallar quatre arbres tallar quatre arbres allà a la plaça nova se'ns fa una mica i llavors ens agradaria que ens ho i i, sisplau, que si canviessin els arbres no fessin el tipus d'arbres que és el que volien adoptar de canviar aquest arbre tropical que és el que volien ficar a part dels arbres que hi han plantats ara aquest tipus d'arbre que ens van suggerir de plantar unes magnòlies o un altre tipus d'arbre que no... Val? I una altra pregunta és que s'han tallat a, a aquesta setmana darrere si no vaig confós uns arbres a aigua gelida i que ens fes explicar, si plau des de la Regió de Mèri Ambient o que ens expliqués aquests arbres perquè s'han tallat aigua gelida quin ja ha sigut el submotiu i bé per últim uh, ja em sembla que no, no tinc res a, més a afegir intentaré contestar-lo jo després els companys uh, els sistemes Perdó. Uh, respecte a aquest reconeixement uh, vull dir són, són estrictes que vostè ho ha de portar a la, la Comissió de les Persones i si creu vostè de que s'ha de canviar algun dels sistemes que té l'Ajuntament per poder-se fer el reconeixement eh, doncs ho presentin allà i buscarem un protocol diferent no? eh, de moment el protocol que anem seguint eh, són els que i, i tots els protocols, i vostèu sap que fem de reconeixement el, els, els, els, els fem directament en allà el que me respectat a mi i després contestant amb ells respecten els consellers és cert que han vingut una sèrie de consellers a Palafrugell però no convidats per l'Ajuntament Llavors, el, el, llavors nosaltres anem com a convidats ha vingut la consellera de cultura convidada per la fundació Arris Morató per el lliurament de prèmits que no és de l'Ajuntament per el lliur, el lliurament de prèmits i llavors quan, quan, fan, quan es fan aquests actes d'aquest aquest tipus llavors a mi me conviden a anar-hi en aquest acte l'acte que l'organitza l'acte la també la fundació Morató i l'institut, la presentació d'altres instituts també no. per que vaig per parts ah, well, well li explico pas, cas a cas li explico cas a cas i la de demà uh, perquè aquestes són d'aquests uh, educació, veu el conseller d'educació veu el conseller d'educació i el conseller d'educació diu vaig a visitar una escola meva no sé, i ho porta el protocol de la conselleria i en el qual conviden únic i exclusivament a la regidora i a mi, cap, als, cap altre membre de, de l'equip de govern si em va saber-ho, va saber per la pensa perquè perquè ho porta ho organitza, el, ho organitza el protocol de la Generalitat i va i és ell el que fa l'acte i és ell que fa l'acte i ho fa l'acte amb una casa seva perquè tant eh, tant el Barcelonaes com, com el que seria l'institut estem, estem parlant d'un edifici municipal i el protocol s'gafi quan s'agafi, però el protocol aquest el varen portar des de la Generalitat i la Generalitat conviden. I li diu per què? Demà ve la consellera d'Agricultura a visitar l'Institut Català del Suro. Qui l'ha convidat? L'Institut Català del Suro. I llavors, qui porten el protocol? L'Institut Català del Suro i eh, Agricultura. Quan el conseller, i que n han vingut, i no són els únics, han, el president de la Generalitat ha vingut en aquí, ha vingut el president del... De va venir el president del Parlament i dos vegades el president de la Generalitat. Quan hi ha hagut algun acte que nosaltres hem convidat al protocol de l'Ajuntament o alcaldia ha convidat amb algun conseller, en aquí hem convidat nosaltres, ho hem fet a saber-ho i hem convidat a la recepció a tots els regidors. Però quan l'acte el convoca una persona que no és des de l'Ajuntament, nosaltres l'única cosa que fem és assistir en els, en els actes que ens conviden. Web, No sé qui... Fem, fem, la web. Sí. fem la web primer i després anirà ja ha... els altres. Uh, pel tema de la web, doncs recollim que sí, estava revisant el perfil, sí que hi ha la biografia, però no hi ha les seves uh, atribucions dintre dels òrgans col·legiats, per tant, uh, demà mateix parlarem el tècnic que s'encarrega de posar la informació i que hi aparegui tot el que pertoca en seu perfil. I el tema dels altres de Plaça Nova, que n'eren quatre els que realment estaven malalts, uh, van fer un informe a Grom que van demanar Eh, amb un tècnic agroaliment de Barcelona, extern de la casa i ens va dir que aquests quatre arbres doncs, com ho bé també ens apuntava la senyora Mauri un dia, en un prec que ens va fer en aquest ple que miréssim alguns dels arbres de plaça que estaven... Sí. No li vaig pas que és veritat. No, però sí que és veritat que ens va dir que, que miréssim alguns dels arbres i amb molt d'encert. Que els vigiléssim. Sí no Castelléssim no jo no haurí pase. El fet de tallar va no, no, no prendre eh? d un informe abrònom doncs, que s'ha demanat des de, que es va demanar aquest tècnic i va determinar, evidentment que no només estaven descalçats, sinó que les arrels també estaven completament desalcades. en aquest cas donc l'arbre que estava travocat. Doncs, eh doncs sí que les arrels podien caure en un moment o l'altre, també hi havien ferides hi havia eh, diverses cicatrius que tot això deien, doncs, determinava aquell informe, que els arbres estaven, estaven malalts i si vol un moment ens podem mirar aquest informe molta, amb molta calma perquè realment és agents i per tant nosaltres com equip de govern eh, l'obligació que tenim és garantir la seguretat no només de la gent que està a les terrasses sinó també de la gent que, que, que, que transita per, per aquest espai, merci Noli eh, respecte a Odai Gajalida eh i van dar notícies, abans de iran tenir notícies últim hora de que, de que possiblement es tallat arbres el que sí que sabia més que es tallat, es havien, havien retirat els arbres que Uh, equivocadament es van, o, o d'una manera fraudolenta es van tallar pel voltants de Nadal aquests arbres estaven en allà i, i s'han fet retirar per, per, per por d'incendis que és el que li correspondria i d'això ja ja les podien fet i les notícies que tenim per les xarxes és que aprofitant el moment de retirar que s'havien portat algun, algun de més el que passa en aquests moments perquè no, no tinc el regidor en Jaume Palai que ho portava en aquests moments no, no, no li s'ha no demanat no no no no quina explicació i si s'ha pogut, el, el, perquè vàrem enviar l'inspector en allà per poder-ho intentar a, a esbrinar, a veure si s'havien tallat arbre o no s'havien arraconat, però en aquests moments no li puc, no li puc informar de quina, és la, de quina és la situació. Però nosaltres quan ens vam enterar per la xarxa, sí que vàrem enviar-hi a l'inspector de forma immediata per saber què hi ha. Gràcies. Uh, senyor Fernández? Senyor Rangel. Oh, senyor Rangel? Eh, senyor Calda. Un, un prec i una pregunta i lligaré el prec en relació a la resposta que ens ha fet el regidor sobre la pàgina web eh, darrerament cada vegada costa més eh, de normalitzar la feina sobretot de l'oposició eh, i no em renyi la senyora Massagué però jo aquesta vegada no he aconseguit veure el vídeo del ple passat i els meus companys em sembla que tampoc no ho sé si l'accés era fàcil o no, però vistes les respostes que m'han donat en les preguntes que els hi vaig fer el ple passat m'imagino que els regidors de la quita govern tampoc el deuen haver vist, perquè no m'han n'han contestat a cap. Aquesta pàgina web eh, es va produir una situació en la qual m'agradaria que em fossin capaços de donar una resposta i és un preg per mirar a millorar-la i és que el mes de desembre-gener, i coincidint amb aquestes converses que tenia el senyor Alcalde i altres regidors amb operadors de plaça nova, eh, donat que hi havia una demanda de que ningú sabia on estava el conveni que es havia signat l'Ajuntament amb aquests operadors de plaça nova, jo, de la pàgina web, vaig imprimir aquest conveni. Aquest conveni és molt senzill, transparència, un link... Uh, convenis, imprés, busques 2016 conveni imprès això ja li dic eh, desembre i gener no sé exactament quan els vaig imprimir però sorprenent està que aquesta setmana he intentat accedir-hi per uh, comprovar uh, el mateix conveni perquè uh, volia veure uh, les signatures que no els tenia molt clares perquè la impressió era molt dolenta i de cop i volta tot i que en el mateix link de convenis i posa que l'última modificació és de l'abril de 2018 ara només surt el llistat i no hi ha accés als convenis per tant home, iria bé que els convenis, no només els urbanístics, sinó tots els altres convenis, hi poguessin ser -hi. seria just I, i després des de la l'avançant més urbanística i avui, repassant els sectors que estaven relacionats amb, el, amb la moció que ha presentat el company en comú, eh, he volgut entrar eh, en el Geoportal i en aquest geoportal, eh, localitzar els sectors i des d'aquestques sectors localitzar les fitxes urbanístiques que no són res més que quan es va apror, quan s'aprova inicialment, quan hi ha el planejament derivat, etc, etc etc. I realment n'hi han moltíssimes que no estan actualitzades moltíssimes vol dir la majoria, lo el qual els faria el prec de que amb tota aquesta informació de la pàgina web siguin més estrictes, siguin més amaetents i si us plau, hereure eh, si aconseguim finalment tenir una informació correcta i aient amb el nostre ajuntament. Eh, pel que fa a la pregunta, aproximamadament el febrer de 2017 no, els hi faré una mica de memòria no sé si recordaran que allà, el, en el passeig de Llafranc que estava amb obres hi va haver una mena de cap de fiblor i eh, varen caure entre 8 i 9 arbres dels pins més grossos que hi havien de promontori fins a baix a l'entrada del port paral·lelament aquest mateix dia els hi dic això per, per situar-los eh, en el Calella Park vinguda pel Domegili a l'alçada de Costa Verde hi ha una, una línia de mitja tensió aèria de 25 quilovolts que va caure tota i va deixar que l'ella durant dos dies sense llum i amb treballs importants i urgents per normalitzar aquella situació així vam estar durant dos tres mesos fins que quan ja quasi estava lligat un conveni entre cometes, eh, de col·laboració amb FEXA per soterrar aquesta línia va arribar a l'estiu i se'm va dir per cert va arribar que jo ja no estava en el govern eh, va arribar a l'estiu de 2017 i se'm va dir que com que tot i que les converses estaven molt avançades com que estàvem entrant en l'estiu a executar aquelles obres eh, s'hauríem d'esperar després de l'estiu perquè no era el millor dels moments i es va fer una eh, instal·lació provisional per aguantar l'estiu. Aquest gener de 2019, abans del temporal de Glòria, hi va haver -hi un petit episodi de, de vents i pluges que eh, va fer caure un parell de pins més de la zona aquella del Calella Parc i una de les fases, em sembla molt, d'aquesta línia de milla tensió que encara està penjada aèria va caure i... Eh, torna a haver-hi una altra provisionalitat de cables penjada per allà i avui eh, en forma de pregunta m'agradaria saber com està el projecte d'eliminar aquesta línia de mitja tensió de 25 de la zona del Calella Parc, eh, carrer Costa, Costa Verde eh, i quin finançament tindrà gràcies ja li, li, ja li respondrem perquè en aquests moments no respecta aquesta línia no, no, li, sabe, no li sabem especificar justa de quin punt està i l'altre de la web bueno, jo crec que és un prec i, i, se, eh? I, i evidentment no, han de funcionar-ho, no, no s'ha fet és una web que no, nosaltres no hi hem fet cap, cap aportació extra i, i no funciona no funciona i hem, hem, hem de posar-hi els d'allòs I, i així, i així ho acabo o sigui que m'agradaria dir ja que parlava vostè també ha parlat d'un costat de plaça nova dir-li que en el ple anterior amb, amb, amb, amb, parlant jo i parlant de memòria vaig dir una dada que no era tot correcta i m'agradaria corregir-la i és que el 2016 vostès es van reunir amb algú d'Esquerra Republicana per parlar sobre l'ocupació de plaça nova jo havia dit que no ens havien reunit i m'agradaria corregir públicament perquè, perquè bueno, a vegades a, a vegades el cap uh, penses una cosa, jo no hi era en aquesta reunió en aquesta reunió no hi era i això em va fer pensar uh, em va fer creure una cosa que després uh, comentant-ho amb els companys em van fer veure i m'agradaria doncs, avui públicament la mateixa manera que li vaig dir-li que jo de fer-li ara i a la web, uh, bueno, poseus a treballar la però... web sí, demà harem parlat un moment amb en Marc uh, ah. telemàticament, quan no puguis fer d'una altra manera i dem mà parlem amb govern obert per resoldre tot això que evidentments doncs, ens doncs, ha de solucionar casos. No, no, no m'ho voldria fer passat, eh? però en no, no, no. uh, uh, aquí al plenari jo ja ho he portat moltes vegades, però parlim molt tècnic de manteniment. Les vegades que li he trucat per dir-li: "Ara no hi han penjats això, ara ha desaparegut això, ara i això ara això altre. I li sabrà dir les vegades que falla sí. i que té problemes la pàgina web. Snyor Fernández, sigin bé. Bona nit dos preguntes molt breus eh, quan s'ha arreglat la carretera del Bruguerol fins a la, la cruïlla d'anar al Far eh, que es va fer l'any passat amb el, el carril bici i tot això. ara entra entre la cruïlla de' Nala franc, i al que us a Mariu, han quedat uns espais amb un talús que, no sé, ja trobo que fa lleig, allò. Pensa en plantar-hi vegetació, un arbre allà, alguna vegetació baixa, eh, o sigui, n'hi han tres d'espais, just a davant, a davant de la cruïlla d'anar al pont d'Axeco, un per allà el vas a Putzomí i un altre en el... En el, en el, en el la cruïlla de vull dir, jo crec que ara seria el moment de fer-ho perquè que no ens passi com aquells arbres que es varen plantar allà entre els arrels i la gasolinera que es varen plantar amb l'època es varen morir, varen tornar vull dir, eh? vull dir, aquesta és una pregunta i l'altra Però dos. I l'altra, vull dir, eh nosaltres ens han arribat queixes de veïns de, de la fusteria Roques que hi han expedients, que hi han denúncies. Eh, tenen pensada alguna solució amb aquest tema? Sorros, sí, sigre sinocalde, en referència a la, la via verda de la carretera de Mariu, dic que eh, aquest any, eh pocs dies estava l'obra ja adjudicada, eh per a Giral agafarà l'obra i continuarà el que és la via verda fins al Ramí de l'Ofeu, o sigui, just de darrere del, dels Mossos. Uh, sí que és veritat que en aquí, uh, i jo hi vaig participar, es va demanar a la Diputació unes quantes millores. Aquestes millores, uh, bueno, s'han posposant possiblement um, arbres, no és el moment de fer-ho, però que vam esperar que, no, no, no és el moment de fer-ho ara, estem, estem, estem entrant al març. Estem entrant al març, eh, difícilment. Eh, si ara plantem, no tenim una garantia de que visquin aquests arbres. I tampoc eh, ens hem plantejat de posar una filera d'arbres de dalt a baix, sinó de millorar aquest talús que queda al costat que no es vegi tan deteriorat. Però, senzillament, és, és plantar-hi alguna i veurem a veure com, com es desarrolla tot això. Respecte de la fusteria Roques també tinc joc aquesta informació que vostè ens diu de fa de temps, perquè jo he estat en contacte amb els, amb els amb, sobretot amb la família de, de gent que viu allà. La fusteria Roques ha fet tota una sèrie de modificacions en la, en la fusteria i jo la darrera vegada que vaig parlar amb els veïns i aquesta setmana que varem estar amb la de veïns també, eh, estaven eh, bastant compleguts amb, amb les solucions que es havien donat. D'acord? Però sobretot els que els veïns la veïna més afectada que jo parlava amb el fill perquè és una persona ja gran es va posar en contacte amb mi ja fa un parell de mesos per dir-me de que les modificacions que havien fet havien trobat una gran millora de totes maneres si hi ha alguna cosa més nova només doncs, nosaltres eh, amb aquestes modificacions creiem que estan, està solventat la dificultats sobretot de sololl que hi havia sí, és... Tal, és una pregunta que vaig fer en el ple passat referent a Um, a la modificació que varen fer del POU per l'ampliació del cap. En la plana web estava anunciat que s'hi havia fet l'aprovació inicial del Ple del 29 d'octubre, però no hi havia cap més informació. Aquí jo vaig demanar com estava el tràmit, se'm va dir que no se m'informaria, no se'ns ha informat el eh, podem informar ara o fareu? No, no podem informar ara perquè els serveis d'orbaricis de, de, de la casa han anat eh, una mica al ralentí per, per raons alienes i que vostès eh, saben perfectament i que la persona que ho portava s'ha incorporat ja a la feina i que esperem que tot aquests temes que els portava ell els puguem desencallar Digues oh, Que aquesta teva pregunta jo la vaig traslladant en Quim sí. Garcia i en Quim Garcia em va comentar que estava... O sigui, tot estava en marxa però estava pendent de... jo diria que era cap salut que havia de presentar unes al·legacions bueno, això es feia a través... jo ara estic al punt que, que m'han de contestar perquè, eh, o sigui, tothom havia fet al·legacions, l'empresa propietària del terreny un veí i ara faltava la de cap salut vull dir que està en marxa vull dir, no està parat, no està parat el tema eh? o sigui que la informació, informació la informació pública s'ha fet ha passat el mes perquè, clar, aquí parlem de l'octubre, que s'havia de fer el tràpid d'informació pública, s'havien de solicitar els informes a els organismes afectats... Tot això s'ha fet? M'està dient vostè? L'informaré. Sí, jo, quan ho vaig demanar, va dir que faltaven aquestes al·legacions d'aquest salt. Podeu concretar-m'ho més, sisplau? Sí, doncs, quan ho tingui, estava... Passeu la informació. Vale, d'acord. Sí. Bé, jo si m'obre un prec un que en relació amb el que hem dit abans de, com vostè ha parlat de quan l'Ajuntament organitza, convoca i ve un conseller consellera jo comparteixo la seva que vostè diu que evidentment no és mateix que sigui l'Ajuntament que monti l'acte en el qual després seran institucions, però malgrat tot, quan ve a una fundació o ve al Museu del Sur o ve a l'Institut Català del Sur hem d'establir de sempre com a mínim un canal de comunicació d'informació perquè, home, que seran d'anar-nos per la premsa he ha vingut conseller o que demà, per exemple, si vostè no ens ho hagués dit ara, que demà venirà conseller d'Agricultura a l'Institut Català del Suro, vull dir, em sembla molt bé que vingui, per tant només es reunirà amb la Junta i amb vostè com alcalde que membre de la Junta, però la resta de consistori està bé que ho sapiguem, perquè si no veurem a la premsa la foto i dir bueno, nosaltres no som d'aquest consistori, per tant, bàsicament, una cosa és assistència a Constitució, que tenim clar que no podem ser-hi si no es convoquem nosaltres o no es conviden, és obvi, però jo pregaria que, com a mínim, la part aquesta informativa sí que ens ho, ens ho diguessin com mínim qualsevol òrgan de, de Govern. I la pregunta, molt lligada també amb el tema de la, de la web, o no, no ho sé, al juliol es van crear, crear dues comissions noves de coordinació, una de coordinació de Govern i una altra de coordinació de Territori, que varen una miqueta suplir el que era la qüestió, diguéssim, d'assistència retributiva per, per ajustar-ho tot. Jo he intentat buscar la pagina web, potser que no funciona, però no he vist ni cap acte, ni cap convocatòria. Entenem que aquestes reunions com a òrgan col·legiats que són haver-hi actes? Entenem? Que digui exactament eh, qui es reuneix i què s'acorda? Esperem que sigui una miqueta més àmplies que la del Comitè Estratègic. Esperem, perquè el Comitè Estratègic, eh, si vostès van qualsevol acte del Comitè Estratègic, veurà que aquí l'únic que hi ha és eh, qui assisteix i el, i, el, i el tema que es tracta. Però no, no hi ha cap punt que digui exactament què s'acorda, no? Per tant, jo no he trobat cap reunió penjada. No sé, no sé si és que no s'han penjat o estan pendent de penjar-se. És fan. fan. i s'aixeca d'acte. S'aixeca d'actes, però a prou, a veure, Pau, Marc, i el secretari, sí. és que és... jo no en dubte que es facin, perquè òbviament, però... Home, una de les eines que tenim l'oposició i la ciutadania per accedir a informatges és aquestes eines. Jo me'n recordo que abans, quan es feien, fa molts anys que havia hagut també una comissió de coordinació interna, es feien i després es deixaven còpia a les guixetes de cada regidor. Ara no cal, això. No cal, no ho volem. Volem es sí, pugui accedir-hi. han de ser per dir, si més, que a més no costa res, són públiques i, i, i, i s'aixequen actes i són públiques i hi ha de ser -hi i després el conseller, bueno, acabarem de mirar mirem els de protocol, però clar, com arriba el conseller et diuen, no, no, no truquen els de protocol de, de, si parlant de l'educació truquen els de protocol i diuen, i només volem que hi hagi la regid el regidor d'educació i, i, i, i, i l'alcalde només n'hi han donat els dos en aquest cas, ni la tècnica d'educació se, se li va convocar perquè els, els que portaven i els de protocol són ells d'acord no, o sigui, eh, ja, no, ja, mirem i vfrals a tots, eh, no, perquè ja ja no, ni ni, no. ni de l'equip de govern que se'n entera. Jo, que, jo bueno. crec que el ridor, el, perdó, els educació consellers el conseller, també vingui el truc i el de Matí. Escolta que avui a les 11:00 baixo. Com a mínim dos dies abans lo sí. diu. Puntem a l'agenda, per tant dic, I... el, el, el d'educacions dir-ho dos dies abans, no, dos dies abans. No, dos dies abans. abans. Vale. Un correu sobre el J el conseller. Sí. Una una de les, sí. Una, sí. Habaig una cosa. Ja tenem la crítica i hem de mirar amb, amb la gent de protocol com ho fem. I també nosaltres també estem joiosos de que, bueno, doncs els consellers s'ha pagat una escola Frugell i vinguin amb aciditat, no sé di què. Quan han migut sempre, si veus si el llibre, no si veus no el tants. llibre, no no, clar, no és tants. que abans abans no governava mateix color i s'ha tot notat. No tant, no tant. S'ha també s'ha de notar, no tants, no tants. De notar. No tants. Ah, estem del ple del que respecta el que fa a les preguntes de, dels regidors, si hi ha algú del públic que vol participar. Sí, Raimond. Sí. No sé què vol dir això. No sé vol dir. Ah, em això. Bé, em sentiu? Sí, nosaltres sí, sí, sí. Doncs primer de tot, gràcies. Eh? Uh, uh, venim des de SOS Costa Brava. Val? Hem enviat una proposta de moció i línies de treball a tots els us polítics uh, que ens agradaria que tinguéssiu, que tinguéssiu en consideració. Val? Uh, nosaltres, a l'assabentar-nos de la iniciativa d'un ho Podem, doncs també vam considerar adient, també treballar una sèrie de propostes. Des de Sors Costa Brava s'està revisant el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava i ens agradaria que el govern i els ús polítics d'aquest ple es planeixin seriosament l'oportunitat que està passant pel davant. Creiem sincerament que, que és una bona oportunitat per donar resposta precisament a l'altra cara de la moneda. No? Heu estat parlant de la moció del dret a l'habitatge, heu argumentat molts arguments que ja sabem el drama de l'habitatge, no? però és que l'altra moneda és el que està passant no? durant 70 anys de polítiques urbanístiques que han privitjat el malbaratament del parc d'habitatges enfocat molt a la construcció de segones residències, doncs L'altra cara de la moneda és que la gent que necessita un habitatge principal doncs no hi pot accedir. Doncs, eh, crec que hem de ser conscients de la política urbanística i de la nostra responsabilitat. És, és, bueno, podria ser positiu dir és que l'Estat, és que la Generalitat, és que el municipi també té responsabilitat amb això. No sé si sou conscients que actualment el 50% del parc de l'habitatge de Palafrugell són segones residències. No sé si sabeu quina és la mitjana d'ocupació d'aquestes segones residències. 15 dies l'any. Vull dir, és l'altra cara de la moneda. Després ens queixem de que no hi ha accés a l'habitatge. 70 anys prioritzant aquest model de política urbanística dona el seu resultant. És un fruit que l'hem treballat durant molts anys nosaltres mateixos, no? Hem cregut a la trampa. No sé si sabeu que per a Fugell això són dades de SOS Costa Brava que estem fent les al·legacions i per tant tenim dades fresques 1.500 habitatges, abans parlàvem 3.000, 1.500 habitatges estan desocupats, o sigui que és un parc que està allí desocupat i que es podria ocupar i 600 estan en venda. Jo celebro molt sentir perquè no havia sentit mai cap altre alcalde de Perfugell que ho digués, que prioritzem o que vol prioritzar, en paraula d'alcalde, allò construït. Jo crec que és molt raonable racionalitzar els recursos que tenim, no? i això ho celebro i ens hem d'alegrar, jo, jo el primer. Nosaltres presentem aquestes propostes, línies de treball, que ens agradaria que ho analitzéssiu en profunditat. Crec que és una bona oportunitat i ho reiterarem tantes vegades com sigui necessari. Crec que en positiu l'oportunitat passa i tenim... O sigui, la moció que presentava com ho Podem, doncs, bueno, entenem que es posposa fins al març. Entenem això. Ens agradaria que el març hi una posició comuna. Crec que Palafrugell hauria d'estar dins de, del pla director, que haurien de treballar seriosament en la línia de la desclassificació d'allò de, que ja no hi ha no i què, i a més en allò que és bastant dramàtic que s'acabés urbanitzant. D'acord? Vale? caldria que, això, que els grups municipals ho miréssiu, que ho treballéssiu i que crec que el resultat hauria de ser una, una posició comuna. Nosaltres esperaríem això d'aquest govern i d'aquest ple i dels grups municipals. La moció d'en ho Podem parlava de cinc àmbits, jo diria que érem tres, aigua xalida, que faltaria la peça de l'hotel, la riera del Major, però que són cinc peces, no dues, i la riera del Canadell. Evidentment, són casos dramàtics. Dir, si s'acaba urbanitzant a Iguaixaliga, si s'acaba urbanitzant riera del Masllor, la riera del Canadell, trobem que és una pressió que ja tenim en aquests nuclis costaners que l'estem incrementant. Però... Uh, deixant davant de banda el cas del Golfet, uh, trobem a faltar no? què passa amb la tercera fase de Sant Sebastià i què passa amb el rerepaís, què passa amb els 443 habitatges nous que es podrien construir al Coll de Morena o al 537 al Brugarol. I no es s'esmenta en cap lloc el Cap Roig, que també és un drama. Eh? Que la Fundació de la Caixa faci i desfagi el seu gust Uh, tenint, tenint en, en el centre d'un espai natural protegit on hi ha la màxima protecció i que pugui fer un complex hoteler. Bé, bueno, podríem estar d'acord o no? Jo ja, crec, ja entenc que hi ha coses que no estem d'acord però crec que seria una oportunitat per buscar allò que sí que estem d'acord. I torno a fer un clam i les farem tantes vegades quan sigui possible si es pot treballar seriosament això, perquè dona la sensació, com que bueno, s'ha apuntat abans, que van passant els dies, les setmanes, els mesos, i l'oportunitat passa. No? Crec que és important... Volíem d'anar acabant, eh? Bé, bueno, sí, vaig acabant, d'acord. Perquè pot fer una pregunta i... Va, doncs eh, acabaré eh, i faré diverses preguntes, o, o sintetitzant. Crec que els criteris de sostenibilitat són importants i que cal un, bueno, un treball en aquest sentit. D'acord? Llavors, eh, tinc les preguntes. Eh, Sos Estabrava ha entrat avui denúncies sobre l'estada d'Aiguaixalida. O sigui, el propietari ha arrassat el post, el bosc d'AiguaCel, del, del projecte d'AiguaCel. Vagin-ho a mirar i veuran que està arrassat tot el bosc. Llavors, tenia coneixement l'Ajuntament de que s'estava efectuant aquesta tala d'arbres Tenia llicència la propietat, els promotors del projecte AiguaCell tenien llicència, obriran esperients sancionadors sobre aquesta nova il·legalitat, que ja, ja hi va haver una tala al Nadal passat, i com preveuen restituir aquesta legalitat urbanística i restituir el bosc, i si són conscients que eh, bueno, el Josep Farrés, que també ens acompanya a Sos Costa Brava, explica que el promotor que busca amb aquesta rassada d'arbres és modificar el pendent natural de la finca per burlar les normes del pla director, precisament que ens ajudaria a limitar o sigui, la pressió urbanística en aquesta peça. Vostès són conscients d'això, d'aquesta burla? Bé, bueno, nosaltres els hi tragem aquesta sèrie de preguntes, ens agradaria que responguessin les nostres al·legacions cap a l'urbanització d'aquesta peça aigua aixalida però considerem especialment greu que se'ns hagi passat, no? que estan arrasant boscos sense llicència, i bueno, és una pregunta que us llenço. Moltes gràcies. Piet. La pregunta és sobre no, sobre l'exposició de motius i tot. L'única cosa que, no, que que li haig de fer un, un, un, una petita rectificació és que el caproig es faci es desfagi el gust de la caixa. O si sigui cas seria es faci es desfagi el gust del departament de territori, que és que va aprovar el pla la caixa ni nosaltres, nosaltres vam fer el tema però qui aprova definitivament és territori vale? vull, dir, vull dir, per no, perquè vull dir, no, no, no, perdoni vull dir a, a, a, la literatura queda molt bé però afegim-me en, en els fets perquè si algú ho escolta pensa que l'Ajuntament ha mirat cap a un altre cantó en el mes que s'han fet a, a, a aquestes obres en allà i aquestes obres en allà han sigut seguint uns criteris Manats per el, per, per, per, directament per, el, per la conseller de Territori. Eh, respecte a la taula que he comentat amb alguns dels regidors que han preguntat eh, quina era la situació i eh, que en aquests moments eh, no hi ha el regidor que ho i no li s'hauria dir quin és, quin és aquest moment, vostè de demana si tenien coneixement, no tenien coneixement fins a les xarxes i entenc jo que les xarxes no tenen coneixement congestat ja no, no, perquè l'única cosa sí que tenien coneixement és que havien retirat els arbres eh, que, ha, que havien tallat eh, eh, per Nadal eh, ni coneixement ni llicència ni llicència. i respecte a la pendent la pendent està eh, està eh, engrafiada la pendent, ja està marcada la pendent no, no, no es pot modificar una pendent la pendent ja està allò aquell, aquell terreny està, no ho sé, els... els, els, els, els els de geografia, com en dieu, vull dir, està sobre plans i, i sobre i posa la pendent que hi han allà. Per molt que posin terra, la pendent ja està està en allà. Vose pregunta sobre la tala d'arbres, i en aquest moment nosaltres Uh, uh, jo en aquest moment no sé uh, la quantitat d'arbres que s'han tallat, si tallat i les arbres que s'han tallat uh, no tenien coneixement i no tenien llicència evidentment, si no tenien llicència i, i l'inspector que ha anat allà ha pogut observar que s'han tallat arbres es torna a fer el mateix, l'expedient i reposar la, la, la realitat física que hi havia abans alguna pregunta més? 30 segons Però el, però, el pen, però el pendent ja hi és o sigui, per entrar les màquines hi ha un pendent que està marcat en uns planos les cotes estan, no sé vull dir, uh, com, com, com, com funciona això vull dir, no, la, la paraula tax... no, dic la paraula la, la, la paraula uh, ah, exacte, ara això, el, to, el, el, el, el topografi vale. alguna pregunta més del públic? No? xarxes socials i alguna cosa? sí? Sí, tenim un ciutadà que a través de Twitter pregunta per la sobreexplotació de les terrasses de Tamariu que s'allarga tot l'any. Mm, mm, no hi ha d'haver sobreexplotació ni, ni hivern ni estiu. I això és la, la política que portem en aquest Ajuntament uh, i, i, i això jo crec que ho hem dit com ha parlat el senyor Ferrés i aquesta, aquesta sobreexplotació uh, uh, l'hem de regular no com vulgui l'Ajuntament, sinó com diguin les ordenances. Si no hi ha cap més pregunta ni com està el Barça, doncs... Doncs res més, des de la sala de l'Ajuntament de Palafrugell fins a qui ha arribat aquesta sessió plenària ordinària del mes de febrer. Hem arribat des de les 7 de la tarda i fins ara mateix un quart i 5 d'11 de la nit amb el dia d'avui. Gràcies per la seva atenció. Demà un resum informatiu que suposo que s'allargaran els propers dies al càrrec de Rubén Arranz amb els informatius de Ràdio Palafrugell. podran trobar treballar si els interessa algun punt d'aquesta sessió plenària a la nostra pàgina web www.radipalafrugell.cat tota, íntegrament, tota aquest, tot aquesta sessió plenària penjada perquè se la puguin descarregar i o escoltar. Moltíssimes gràcies també a en Vicent Rodríguez, hem tingut els controls durant aquestes gairebé 3 hores i mitja, i des de l'Ajuntament de Palafrigil, res més salutacions de Rafael Corbí i continuo la programació habitual de Ràdio Palafrigil per aquesta nit de dimarts. Bona nit. Sí.